بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهد كل مرزعة عما أرضعت وتزع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم سورة الحج نزول کی دا پست سورة نور نده ایک نمبر او مصحف پس صورت انبیانا بائیس نمبر صورت هغه صورت کاف نا یو مضمون چلی ده یو مضمون صورت یونس نا چلی ده ذالکم اللہ ربکم فابدو اغا خطا شا تو صورت نحل بندی بیا چینو د عذاب تذکره اسباب د عذاب سورته بنی اسرائیل کې بیا د سورته کاف نو نوې مضمون شروع شو عالم الغیب مدي محتاج بندگان دي مصیبتونه پراغل دي مصیبتونو کې مونږ ته چي ول دي یا دون نارغبن وره حواک نو دې سورته لن يخلقوا ذبابة ولو استمعولة وكل راجم شيء يوم مجنشي پیدا کوله تو ورته څنګه چيږي یا مخ کی صورت کې تذکر او شو انس اختربا من الناس حسابهم نو دې صورت کې کل چرامت بالکل راشي میژدي شي ان زلزله وسات شي ونازين دا ویله زلزله وی یو پک وی درزاړې وی اقتربا للناس حسابوهم و دلتا دیاغی شورو انا زلزل تصاعت شیع و نعظیم التا هم نفی شرک او دی صورت کی هم نفی شرک التا هم ابراهیم علیہ السلام واقعا نو دلتا هم دی ابراهیم علیہ السلام واقعا وطور دی دلیلی نقلی او دعوی دی صورت اغده غده اس مقی چکن دی اس بات تقامت نفی شرک فی الدعا یا ایوان ناس ذریبا ما سلو فاستمعولا اِنَّ الَّذِينَ تَدْوَعَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا او عقلی دلائل وفضیر بنده پیشکی گی اول دا قتال حکم اذن للذین يقاتلون بأنهم ظلمون ودعب دا دی صورت بی انتیاز بی بی رسمونا رواجونا شکم دا جاہلیتو جاغی تردید که کوم تاسو زوبې کوئ قربانې نه نو دا خالص د الله په نوم کوي تاسو چاته تا چی وای نو ورو نه ضرر زره ورو اقدار نه دی اکه معمولی غو نه پښته دنیوي و د اخرت زره غبطه يدوم دون الله ما لا يذره وما لا ينفعه يدو لمن ذره واقرب من, من نفي او یو مثال ذکرکی لپارت وضاحت من کانا یزن اللہ ینصره الله فی الدنیا والآخرا فل یمدد بی سببین الى السماء او د شرک مثال کاننا ما من السماء دو دو دو دی سورت کی وضاحتو نی یا ایوالناس اتقو ربکم ای یری گئی در او یری گئی سبت لو ایرولا تعالی ملغیب موئی دارنګه نافرزرر واغداران ورته موه ځان نه zarar دفن کغه بوتانو ابراهیم علی السلام چې تبر سرول نو ځان نه zarar دفن نو تاسو نو څنګه دفن کیو یا رېګه در واخل نه نزل زرته ساعت شی او نعظیم چې کنا نه ځډقاره د قیامت چي هغه ډیر مېشه دی ډیر مېشه څه مطلب ډیر سخت دی حالت بار سره دی برداشت نه دی دي د غرونو د اسمانونو دزمه که دریابونو و ایدال بحارو فجرت سجرت دی غرونو برداشنو باری یا سلونکانی الجبال فقل یا صفوه ربی نصفات او دارنگی تمر و مر صحاب اسمانونو د برداشت باروی ایدال ازا سماون شقت ازا سماون فطرت نور اسپوغمه دی برداشنو باری ایدال شمس کو بیرت و ایدال نجوم ان کدرت دا دومر اللوح بطناک چه غدرت یا و ما پا غرزمینه ترونه حق تذالو کل مرجاتن چه ویني وته دغه چه حافظه به هر پای ورکون کون کې پای ورکون کون کې اما ارذات داغنا چه کوم چال پای ور کې ترونه مینه ميند مور بچی سره په پا وخت پای ور کول کی نو دا درندي ميني وسي دا لوخ په هم اغمور د خپل بچينه غافل شي وتزا و کل ذات الرحمل الرحلها او وګورځي بې مودې هر حاملہ هملا خپل که بچې جولای کې ده نفسی نفسی بشي هغه ته نو تختین دی و دغه لکه دا زلزلہ راغلی ولا و لغند کنه 2005 کې راغلی په تاول کې درځه مهندنه بچي هغه دنه کورونه کې پاتې شي خپل او تختین بچي دن پاتې شل کوټې په ارتاو شلي اورو لګي بچي پاتې شي ندین او سخت زلزل دکنا او بیمدیب چیئے خیطا کدینو بیمدیب غرزائی و ترن ناسا سکارا و بینیبت خلق نشا و ما هم بسکارا نبین دون نشا پو نشا سزمانی شراب بینیس کلی ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ سختن و او سو دا سکاری کی لکن نشا چی جسو کون و من الناس زرد خلقنا علت ویدا حالوی او سکم ازاد دین و دا ارانک د دې وخت یاري په کار و من او من الناس من یجادل فی الله او ذن ذ خلقنا غدی چغا باس مواسقه جدال سم مطلب بس مواسقه فی الله و بارد توحید الله تعالی کی بغیر علم و دلیلا صدر و سرنشتا او لاګی دي بس مواسقه و یتبع کل شیطان مریض دغه ندلین غړی شیطان په دې دلیل روان دی روان دی کل شیطان دی اور شیطان مرید اغا سرکش پسې چې خیر نه خالد کنا اغا ټمن دی وي کتور الله طرف تراشه نه تا نه دلیل تکوس کی غیر اللہ طرف تراشه مې دلیل روان دی کتب علیہ انه من تولاه شیطان پس روان دی حالکه دا غبره کې مقرر دادہ انه من تولاه سوک چې غسر دوستی کوي تا بداری کوي فانه یذل له یقینا غبره دې بلارکی دا غد دوسته اثر دادہ یذل له هر مرګری دې مرګری خیر خیر هر دوست د دوست خیر غواړي سیوا د شیطان نا قدس سره مرګته اي ان نو من ت والله سو قدس سره دوستي کوي تا بيداري کوي نه نو رجله يقرن ده بلا رکه يغلا را و هدي له ازابو سير عذاب دور او تر شیطان سره مرګته مو وخت غزاد شغزاد ته پیدا کړي اته من انقلابات لی او انقلابات خللابات او را وتون کوي دغتاب داریوکټ په دی منېلی دللیلی انناسو ی خلکوین کومتون ف را بین که تاسو چرته ش کې بن چک کې منلبې د دوباره ژون نه دوبارهژون نه په اول ژون ته وګوری که نه ف نه من طلااب په ما پیدا کوي یا دی د خاورې نام د بیا به خاوره بلشی خوونه جوړی کوي بیا زورړ کوم که قالنا خلقناكم يکنا ما في لاکڑے تاسو د خاور نانو به د خاور نه جوړ کوم ثم من نثتين به د نثینا ثم من علاقه له د ټکڑے د وینینا او نثینا به د ټکڑا د ویني جوړ شو من مزغتين بیا ټکریس د وینینا ټکڑا د غخی بیا پلا ګورا مخلقه و غیر مخلقه قران دامن ولا او کمن دامن ولا جن چنغه دامونې د هغې برابر صحیح ترتیب تیب سره او ځې لغې د هغې ک کمی وي دامونې کمي که نه بعض وقل کار نه کوې د بعضسترګو د بعضې غګونه د بعضې جب بعض هاخې بعضې لاسونه په غیر غیر مخلهق کم وله نودل ته ه سوه غې پرې د غښې ټړې پېروو صورتهې ممنونې و را شي لحمه کونه ظ احما نو بیا موږه چېغکو ته وواغله هغې نهروسته دله نوې پیدا ورکو روخ بهې واچو په طببارله وخت سر من خاال نو نه لکوم لپاره چې واجهه کوم تهستا کمال طاق او قدرت اللاره بلجت په تاڅهې ګایشا کلور کوم نوڅه تا د علاقه هغه علاقه څه ده ټوکړه بیا فخلقنا العلاقه مزغه تن جوړه کوم ټوکړه دیوینه نا او ټوټه دغه وخت فخلقنا المذغه عظام نو جوړه کړ دغه ټوټه نا مونږه کوي فقسوندلې عظام الرحم وا غستمږه ټوکی تا غوخه څومره نه هو خلقنا خر به ور کوم دتا پیدایش بل مرګ فورې فتبارک الله احسن الخالقین ذکرونا الله کړ دې کنا و ونق... نبين لكم لكون... واضح كمانتوستان او خير مانتوستان كمال طاقت قدرت الله را بلزد و نقرر فلرحام ما نشات او سو منغا برحمون دمين نتی اغم اغم ربوده چمانگو غادو سو منغا غادو الاج للمساماتر نتی مقرر پوری زن شپاق ماشتی زن کال زن دو کالا دو کالا فبرنجي سو منغرجو کم تفلا بروا و باس سو تاسو اغا وارا ما شمان ان چې تقشن د غټته را وته ووم بیا منږ تاسلو عمر در کولیته لوغه شد د کومه تاسو خپل تاسو خپل وان تو رسې کويمن کوم من یو توفه بړوالي نه مخکېمن کو من یور دوله لومر ځې تاسوېغې چغه مړه شي مخکې د بړوالي نهمن کوم ځې تاسوونه منههوکې یور دوله ز مر چاغ واپس ک شيغ سپ کو مرته ګوډاوال عمر لکای لا علم, پو علم, علم من باد علم من سیان دي نه फरक چې پهونی شي من باد علم من شیا روستو د علم نه پڅ شي باندې وروکه ده نه پېدا ټول پرده نه پېجان ده وکاله ګوډا شي دمو نه پېجن کنه سوکي ماونل دي ما تنخکارې ما, تنخ ما وانوردل الکدا سوکراږي حق ده چې خې خی قتل خيوردل خوش چا نو نبي ني اناوري د هغه درجی ته او رسید که نه دکه وړکهو معشون نو د اوې د یس دله خپل پر جن کنه نه لکه لاان بعد د چا یا دغه ګورهته خاورې نهما بوت لې بوتې بوتې وي دله دل درکه بیا ب بړهاکم خبر کودو م بیا بې خاوره کوم میانو د کوم نخرجکم نخې نخرج نخې جو کوم تاه ته می نه خلق نه کوم مافیان دو کوم مینهانو خرج کوم تا تنو خلاک دغه ځم کې نهپه پیدا شي که نه بل ته نه خوې ګوره د ته وګوره وته ستا حالاته او د حالات یو دي که نهته ځم کې ګډ وړوي تاال را بیا ځمکې ته دوهڅو لکه دغه شکېکه ځمکې ک پټټ منغله وجود دررکوک اوخت پس بیا ځمکې سره ځمک شي که نه ته ارزانان ووينی مکه ها و چکړهسم فایدان دل ناله علما وکاله چراوو رومه پاغه باندې او به احتض از تر تازه شی وربت و, و, و پرشه کې قابل لفصل شی و ان بت ازرغن کې من کل زوج بهید هر غټه تازه دا گور ژوند করত دی و چکړسس مکوها هوش یې نو پستون پک ولارد دی بیا و زمات قوت پيو چليږي ابا ام منصورا دارنگ حسیدن خامیدن ارسختا نستا با حال داشی حسیدن خامدین او دادی فاسبا حشیمن تزروه الریاح دا با زرزرشی گوش بشی حواب یا لزی نستاو دادی خوی او حالت تی طاقت و قوت لی اللہ و من الله بین اللہ والحق ذالک دا خبر دی دا پارا تی یکین ان اللہ تیرانو حق ذات تی و انو یخیل موتا یکین ان اگر جندی که مری یخیل موتا د دا باس دا لپارا دیسا کتاب وانه على كل شيء قدير يواد دانا چې موږ ژوند دی کوي پارشمنه قدرت والا دی چې د موږ قدرت والا ذات ته کل آدم ادم وی کی ذره ذره ته الوجود را کی دغه ذات قامت پومره علي کنه وان نسات ات الله راي وفيها يخلن قامت چې نهاره تون کې د شک پای کې نشته دغه مړ دای ژوندیشو قامت دابه راشي اتاسو څنګه مرجون دی کول حق دی نو قیامت هم حق دی کنه یا څنګه الله قادر دی چې دا زری زری نه به انسان جوړ کی الله قادر دی چې قیامت را ودی کنه وان الله یا وسمن في القبر یفیننا لا بد دی کې هغه چې په قبرونو کې دي من في القبور نو دراب کی دی مطلب دا د اکثریت په قبرونو کې دی کنه دا غي تذکرات ډیر لگدا دا دی هغه بیا باندې نو کوي یا دا رندګان خوړند یا میانو خوړل دی یاددارو ګلو ابونو نو هغه لک دی په قبرونو کې چې نغډیر دی کنه الله یا وسمن فل قبرت کنه الله پرته کې هغه چې پرته کې الله تعالی چې په قبرونو کې د حساب کتاب وکړي کنه او ځ ګور داخ خلق د الله طاقت نه وني او من الناس مې یجادلو فی الله او ځنه د خلقونه هغه دی چې بس کې جگړه کوي په توحید الله تعالی کې بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر بغیر د عقلي دلیل نه عقلی دلائل و سره نشته والا وحدان اونته نوغ نکلی دلائل و سره نشته والا کتابی منیر او نو وحیه نو سره علمشته نه هدایتشته نو سره کتابشته او باس کی باس وو عقل عقلی دلائل و نه کیږي باس نو نقلی دلائل, دلائل و نه کیږي او باس وو وحید دلائل و نه کیږي ادا سره یو نشته ولګا دے انکار د قیامت نه کوي ثانی آیت داوې داس په نیوزیلند سویل الله نیوزیلند سویل الله چې واو دې د سميلا رینانو خلکو م اوري کنا لهو په دنیا خيزون د لپار د دنیا کې رسوي و نذيق يوم القيامه الا والحريق او بس کو دته فرض د قیامت عذاب سوزون کې دا داوې اسمیث نه ځالک بما قدمت ادا کا د سبب دي هغه اعمال چې مخ کې لګل دي لاسونو ساسو چې انکار د قیامت نه دي ان الله لیس ذالام للابد یقرن الله هیڅ ظلم نه کوي پیسې بندونه او ظلم نه دکنه تا کوفر او شرک کو غذاب مستحقو ګرځي دي او من و و و الناس میعبدو الله لا حرف عوذی خلق من الناس زنده خلقنا منغسوک یعبدو الله عبادت کوي دال رب عزت الله حرف په شک منی په شک کې یرا دی کوم ته خیر یو کنا موږ ته ودی کې خیر استیو کنا نو سم مطلب دې شک کې پاین صاحبو خیر نیت مان نبی ته دا ورسی کې سه फायदा نده مو مطمئن شي په ایمانی و اجازه عليهم قامو بالغ کرک كل ماعظا لهم مشو فی رناشی فدای مشو فی و اجازه عليهم ستکلیف راشی نقامو وایاب هو خیر و مان نهبي که دته س خیر رسې نو د ممین چې په دیې چې دا کې خلار ده و نه س تو ف نورنا کو رسې کې ته تلیف انقله ماله وج اواپې دنیا والله نو توانې غب نوکو حت دنیا والاخره دی چې توانی چې په دنیا واخرت کې ذلك کول خوصرانل دالی توان دی که نه پامانه ولیدم د کاراجا چې ته چرواوی چې نواله دنیا کې پکارېږي او ناخیرت کې الته دې مطمئن دې او دلته شکې دې یذو دی اوازونه کې من دون الله سوا د الله نه ما لا یزور روحت چې ضرر و تنشر رسول کله چې د عبادت پرې دې امال ينفعه هغه چې فیدا و تنشر رسول چې کله عبادت سورو کې څه ورته و فیدا نور کې څه فرې دې نور زرر نشه رسوله یا الله عبادت کوي او تا د فېدا را کوي یا الله عبادت نه کوي نو تا نسی لهم خزي فی الحیات الدنیا اللهو فی الدنیا خزي دنیا کوم رسوا کوي نمونی ذکر کړ کله مخکوم جب قلیل قومونو یا الله خبره ونملاټ نو دنیا کې رسوا شل سام معبود خدا څخه نه ده کنا ته تر ته چغونه ای نو تا دنیا کې رسوا که اګه ته ته چغوی نو تا بچکین ګوره قوم د نو کله به تاسو ادیان کله بچلل سمودیان خپل معبودان ته چې ویلو نکله بچلل شرک کوکانه مکه ول کله بچلل دلال کو زلال البیت داد کوم غمرای لري څنګه چې د چې ویلو لا انفو او لا ينفو یدول من زرو او کلو من نفع لبس المولا ول لبس العشیر چې ویو خامخا غچات د zarar دی غزاد کده نه فنه zarar دی غزاد کده نه فنه لبس المولا ول لبس نو بد بدد مولانا او بدمرگره نو مکنی آیات کې ویلا یذروه عدال ان لا ينفعه سرو نفع و ضرر لاس کشته دی نه او د هيات کې hộiت چې ضرر اقرب من نفع زیات تک اغه د نفع نه ضرر زیات تلته ویلا یذروه سرو نشته او نفع سرو نشته ادل تاوی دا دوار اشتی خو ضرر او نفع کم ادا بار آیات کی خو نفعش لچ اسم نشتی او دی آیات کی خو اثباتو شو چی داگا معبودان چلی دو ضرر زیادتی دو ضرر زیادتی ضرر هو او نفع کم ادا اگه کی خو ای اسم نشتا زنو فسرین و ایداد دوار آیاتونو که اگه یو بل سر تعارض دی اگه کی مطلق چه نفی کوي ضرر او د بلایت کی اثبات کوي د نفع او د ضرر نو بیا علماء ته د دې جوابونه کوي نو مالا یزر هو و مالا ينفعوک اه نیکان بندگان چې دوه طچي وي هغه ته صرفت واستاین کو نه عبادتکم لغافلین صرفت اور ته نستاین لا یزر هو و لا ينفعوهم او اولویت کې هغه کسان مراد دي چې هغه د الله رب العزت مکان بندگان دي د دوه عبادت نه سره خبر نه دي او دوم کې هغه مشرکان مراد دي چې دو مشرکان تچې وای درګاوو درګاوونو تزي پغې کې غلط پیران نه استي د دوه چې نو غلط مشران نه استي نو دوم کې هغه مراد دي چې هغه نه فورترسه عارضی نظراني دي چلا توفیور کې څاله خوراكون ورکی څاله نظراني ورکی دا फायदा ده لیکن ضرر زیات ته چي منه محرومتي مخکاني ايات کې نیکان بندگان لا يذرو ادارنګ لا ينفعوه چې دنیا نتلیک او ته سره پټي نشتا چې زمونږ ته هم سوچيږي وي اما حضرت مريم تبصفه ته چي احسان ما ته چي وي دارنګ شيخ عبدالطادر جیلاني رحمه الله توصفته اجازه رحمت وي غوث اعظم ما ته چي وي ربنا السلامت واسبته وی چا رسول الله مدد هغه ته صبر داد نو لا یذرو ادارنګ لا ينفعوه ولیا هغه ته صرفت او د دې رد کړ دې چې راشه ټک نه ده او لمن زروه اقرو من نفید ام وجودک او بد پیران مشرکان چې خلق لا بلی او خلق ورته ټټیږي او سېدی ورته کوي ادارنګي نظرانی ورته پیش کوي نو د دوو zarar زیات ټک زغاستی شری هغه د دې چې مان نه محروم شل شرک مبتلا شل نفع کم ده zarar aqrab min naf'i zarar چې یغز اقرب زیاده من نفع نفي لدين نفي اغينا چې لګ خوراک ولور کی نظراني ولور کی نو یو مطلب خوتا غالي دوی مطلب دا الله یزر و لا ينفعو حقیقت اور منی دد راز کیسه یني په حقفی طور مریض د دوه لاس کی چیر نه غ شې نشته چې چاته zarar و وسه و وسه چاته نه فورسې البته دوه توازن کېږي د دوه بندگی کېږي د غي zarar وکنه چې دوه چغه وله نو دغه یی دغه zarar شو اوبدې چې کوم نفع غني په ګمان مطابق هغه نفع د معمولی ده هغه د معمولې ده کنه او zarar د تزيات ورسې ده نذرن نه چونه غاک پر پررامونه د دوچې دغه کېک د پساو شو چې پساو شو نذر ورته زیات ورسید او د د پزام کې کوم फायदा هغه ورته او سرو ورسیدا یا ورته کم ورسیدا د دا خیالو داسې وو شي داسې وو شي یازن مفسرین وې zarar نمراد دلته غنا د ګنا د کن یذو لمن زرره اقلو من نفى دو چې ویچې دا څه مطلب ګنا ده وک چې دا د دا چغه شوی د دې وجبونه تاسو تا کوم ګنا ملاویږي غي غه زیات دغه نفخ ارزینه چې ګومان مطابق کوم نفع لک ارزینه فده دغه نوخو د ګنا زیات کنه چې غیر لاته چغه وای ولې چې هغه تاسو تا نو دنیا کې فایده کول شي او اخرت کې ا موجود وجود دې نو اقیدې او دا مال مال نه اخلاص کړی زر رو اقرم من نفعهه ساغه کوم توقودات هغه دمر نه له کچې قاتې نو نقصان کوم ایمان دی لړ مال دی لړ نقصان نو شه تا نظرانی ورکړي مال دی تا چغه وله نو ایمان دی لړ استادین کته کوم نفع وکړي هغه اثر وشته نه ا کدن ډیر معمولي ډول لګاډه دغه ما مرید اول کادم او یو کتر از دل تک ځنه علما بول کړه ده چې دا لام د منځ شنو یا دوه دو پارم مفول ل او لام چیر نه غ مفول مننه داخليږي ځکه مفول چن د لام په ابتدا ده کلمه من داخليږي او دا هو انتها ده اخر کې اول فیل ده و فائن ده و مفول ل نو دا من من لام څنګه راغی نو و وینا ڈاک مفول منی دے بلکہ دے یدو مفول چھے مح... اگا محظوب تے یدو غیر اللہ یدو غیر الله جو چیز ہوئی اللہ نے حلاوہ نورتاک یا لام چھے دے مدخول چھے دے نو آگا ضررہو دے لضررہو نو دلتا لام مقدم راگلے دے کی تقدیم تاخیر دے لام اصل کی پہ ضررہو منی دے یدعو من لضررہو اقلعو من نفعہی بیشتے اشکال نرازی ہیں لبې سل مولا ولبي سلاشير يا مفول د مخذوفه من یا چې نوداټ د لم مفول چې نغه رستنه من له ذره نو بيس اشکال نشته لبې سل مولا نو مولا چا ته غټ بي دتي چاغان نه چې نور سکونه رواجو نه جوړي او عاشيرت بد مرګره چاغان ني ني بدات خلونه جوړي خو زړه بدات دتخستې کې اټداخ کار دي دخ کار دي نو, نو دا ډول من اندیکانا چې وای ځان له نو داوم بده د چیرې ځان نه خولو جوړې لیکن هغه ځاړه بدات در تخستکې چې دې کې دا फायदा دې کې دا نو داوم بد دکنه لبې سل مولا چې ځان نه جوړې دین ولا به سل عشر چې د خلقو جوړ شوی دین خستا اخاره کیتا تا ان الله یثرل لجین امنو ځکه د نکيه الله کسان چې ایمان راوډا دا کړی برابر دا عمل کې د شریعت مطابق جنتونو تجربه کوي بلند د دی غینې نهرونه ان الله يفعل ما ما یرید یقینا الله یفعل کای ما یرید دغه چوغوړی من کان یظن ان الله یصلح له فی الدنیا والآخرة فلیمدد بسببین للسماء ثم لیقطع فلينظر هل یذبن نکیدهما یغز نو من ورو دلته چې هغه اول کافر مشرک چ هغه چې د دې پیغمبر امداد او نشرت و نشوي سره نه دي کافر مشرک ته وایا استا داخل الله ينصره الله چې ارګذ به الله امداد نه کید د پیغمبر په دنیا او اخرت کې استا خل لا چې د پیغمبر سره امداد او نشرت و نشي نو امداد او نشرت خو بر ناراضي نو فل یمدد به سبب ال سما نو د یوګد کی رسې بر اسمان ته ثم اللي اختان برنه کوم امداد او ناراضي نو هغه د کټ کې والینزور <سؤال> به دی وګړی اړ نه کېدوه ما یغیست اې لر اک یو ژوند نه کېدوه ما یغیست دد چل ولا غشه چې دای غوسه کړم چېر دی پیغمبر سره همداه اسکلن کیږي امداد خبره ناراضی نو براو خجبان ککانه نشي کولای ساده تدبیر ما د همداه ختم کیږي یا ته وایي چې دی پیغمبر سره الله همداه ارګز باندې همداه م کوي ورته دا شوک نو سبا نمرات چېغواه چت شو سبب نماد رس شله سومبال داقتا او نمرات ځان خپی کول شل د فلی هم دود سبببي نلس سما نو د د ده کې رسی بره چت ته بیاې خپل مريته چې او ځان د خپی کې فل یرو بیا د ګورال ی بند دقادو ماغې که د ځان مکي که نه نو بیا دو مړکې د د دا تدبیر او چلولبل لري کغه ش چې د غ سک دی که د ځان خپ کې نو بیا هم داله دا د نصرت نشي بندوله دا به یا دین اوراده مخالف دی چاغه ویره ما سره انداد نوصرت نکیږي ځکه پیغمبر سره ونشه نو دتوهه کانو فل هم دوت به سبب نیلسما ما سره انداد دی نوصرت ونشه دا وی وجه دا چې پیغمبر سره انداد او نوصرت ونشه نو امتی سره وو اول او ول انداد او نوصرت پیغمبر سره کیږي پس امتی سره کیږي نو فل هم دوت به سبب نو دے دے اگدہ کی رسائی بارا نو زیادی زان خپی کی چا دیر غسین فلیندود بسوا منیلہ سما او چتا د رسائی اگدہ کی او بید زان خپی کی کانا چی دے او یا الله ما سره امداد نکی او دے پخبر دے منافقت چی منافقت دے نو منافقت تی وجنات دی او ازدد دو مطیمہ ما سر امداد شو نو تا سر امداد زکر نکی کی تو خو منافقت نکی نا و تر اصحب و رچت طوان چوزان خفی کا فالینجور حالی و زیبان نکی دوما یغیث یادین امراد مومن دے کلا دون پریشانی راشی دے دعاگانی کئی دے و زمان دعاگانی قبول نشوی ندتا یو خون کئی تجبیر جوڑی چل خی اللہ رب العزت ستاول کنبر اسمان سر تعلق جوڑ کان دعاگانی بیا اسمان نا تعلق لنکا غیر اللہ سر جوڑ کان بیاو گورک تا حالات خدای ډومبه حالات خدای چې الله سره تاسو تعلق او بل حالات خدای نو ظاهر دا چاغ چې الله سره تعلق او غوقیق انا دا نور دینه مخکې چې مطلبونه چې هغه زیات واضح من کانې یذنو سوچ چوب د ګومان کې الله ينصر الله چې هر گځ به امداد نه کوي الله د پیغمبر نو دنیا او اخرت کې نو فل هم دوت به سبب سما نو کې رسې بار اسمان ته امداد دی بن کې یا برچته نوزان د خفي کې په لیدو نظر بيدو ګوري له زبانه کوي د ما يغي اینده را چل ول د ما یغیز زغه شي ته دي غوسه کوم وکذا لکن ذل نوايات بینات دارنګ واضح لګل د مون غاتونه وان الله يهدي من يريد الله يدا تركي غچات چوغاډي ان الذين امنوا يقيننا کسان ایمان ول دي برابر دان ولذين كسان هاتو يهوديان دي وصابين او نور بيدينه خلق چ هغه څوک چې د نور تصدیق هیڅ څوک څور وتا وان نصان نصرا مجوسیان ولذينا شرکوها کسان چې شرک کوي عام مشرکان زکد يهوديان صابئين نصارام مجوس او دا خو کافر دا مخکینو دا د قران د نزول لمخکیو یهودانو موجودو صابینو موجودو نصارا او مجوس دا ټول موجودو قرآن د نزول نمخ دا ټول ډلې وېت قرآن چراغ دې مومنانو ډېر جوړه شو او بیا چرونه وا د منافقانو ډله دا ډوډي غرستو جوړشلې چې قرآن اومله نو دا مؤمنان شل او چا چې نو انکارو انکار وکړ نو کافر شل او څوک در میان کې پاتشل داوم خودي داوم خودي هغه منافقانشل ان الله يفصل بينهم يوم القيامه يقينا الله فصلا کوي په ما بین د دوی او د قیامت ورځ د قیامت ان الله علی كل شئ شهید بس خیر شو فصلا کوي په هغه کارو چې پتو لګي چې د حق ته د باطل د چې باطل خلق پریګري کنه قیامت ورځ فیصله کوي او به نه نرو زی قامت نمخکه الله رب العزت قران را لګل لیکنه قضالكن الله ايات بينات ورن الله يهدي من يريد يهدي من يريد دي پي سق رازين مظاهر الله فيصلو کړ چې دا حق ده ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم او دا حق کتاب ده نو دنيا کوم فيصلو کوي دا کنه قران دا لگل عالم اللح اللح را لګل له علم ترى اتنه ګورنه الله يكن الله تعالى تله يستود له من في السماوات ومن في الارض شهيده کوي تمام مخلوق نوراس قومای ستوری ورونه وشجر او بوتي ودا و ژوند سر وکثير من الناس ډير د خلقونه ګوره دلته وکثير من الناس وي اسمان سره نه دی ویلي من فل ارض سره نه دی ویلي شمس او قمر نجوم سره نه دی ویلي وکثير من النجوم كثير من الجبال كثير من الشجر غانه دی ویلي ځکه هغه هټول دلته اوي دي کنه اوي انسان داسې دې چې دکه او مشرکان اشتہ کافر نشتا غورو نو کې کافر نشتا وونو بوټو کې کافر نشتا زنده سر کې کافر نشتا ټول دا الله مونږ کې دی لیکن انسان او کثیر من الناس ډېر د دی انسانانو نغه سید کې پته ولاګل ډېر نه کوي او کثیر حق علیه الذاب ګور نه کثیر څنګه شو خپل خپل نو نو ته اشاره ده کنه کثیر من الناس ډېر د دی خلقونو اگر سیداللہ تکئی او نور دین علاوه دی و وکثیر حق علی لذاب اگر مانی ثابت چې لا و ومن یهن الله فما لهم من اللہ مکرم اگر سته الله خپل رسوا کی فما لهم من مکرم مسترا غل په رسو کی عزت ورکون کې عزت خو په دین کې ده ان الله یفعل ما یشا ها ځانې خصمان استاختصموا فی ربهم دا غوډ ډوله نه دی مخکې و ډیره ډلې ذکرشې ممنان ډړله د یو ډړهله سابینو ډله د نصاره ډله د مجو ډلا د مشرکان دا دا نه دي. دا دا دي، دا دي او دي، دي، دي. دا خشپک ډلی دی مطلب دا د یو غ نه دی بل وا نه دا ټولدي که نه الکو فرمللهتون او شرک غټول متف دی یدو مشرکان دی نوصابین خ دی نصارهون دی اداررن کې مجووز خ ورتهسیید کوله دی نکو واند د محینو ډړه دا بلاند دشرکانو ډه دانو کو دډ یو خډله او بلله ببد ډړه پهول کې د کوفردارهدي نه اسلام اسلام یو او کوفر چې دا ټول یو دی اگر چې هد نومنې ببد بدللي اخته سموف دا ډړېدي دو یو ب سره خ یو بل سره بعض ماسه شوورکرافی رب پهباره دب و ا ل ذین کفروا فسا کسان چې کفر کړ دی هغه جهر سوک دی یهود دی ک نصاری دی ک صاحبین دی قوت ات لهم کټ پکړه شیدو د پارس سیامون کپڑے مینا د ورنا لکوز د تلشه وکندار ته ماله یو شټ کټ نو دلته هو کپرو شټ کټ کیږي کنه التو د ور سټی خان قوت کټ پکړه شیدو د پارس سیامون کپڑے مینا رند ورنا ورنا به کپڑے جوړی شي ها کپڑے به له من جا نه به میاددو من فقی هم غواشي نو را او تی ب وروي کور دور کاپړی دور سرهابلو من قطتیران کپړی همدسیک چېور ځان ته رااکې د ګوګړو درانزلو کپړی چې فرق سره ور ځان تهاکي لکه تیل پول ځان تهور رااکي که نه لهم له هم سیابون کټپکړی دو دپاره کپ من ناررن دور اور کپری دی که ور ده ور بیشتره ده ور کور ده ور ور ده اره غاڑه نا نو سب بومین فاقی روسی همون حمیم وابا دوله دو سرون و لپاسا گرمی و با مزید گرم دی نا مز... گرم دی نو مزید به گرم کرده شي ولی کلا سر گرم شی یخی و با پزان واره نو لکس ولد شی کن او ببا دا سی چا غان گرمی او څنګه و گرمی یو سر بیهی ما فی بتونه ووری به کړیې په د دیگر موبو سرهغ چې د دو په خټ کوېولجلو د او سر منې دا بهی شخ او ببا لپاس سا اړولی سر مې اولی کېږې دن نه کلمی مافی بتونې هم دومره تیې او بوت هر سر الله د موږبت سات د هم قامې او مهم خیت دیز ک دوبتڅکې تختې ولینا نه دومره ګرن دی کپی د ور دی بیشتری ور دی کور د ور دی غړ نهور ور دی لپاسه سر ګر میباډ ل کېږي ګ میوبو سره دن نه نهدو خوټ کېږې دن نه خوټکېږ ر سوی کېږي دی تختی ولینا تختی دی کلی شي وله هم د دو دواوهو دپارهله هم یعنیولز به د دو د واو لپاره مقام ون د پلکوونه و خیت د اوسې یو سر ټکېدي هغې سره ګټ مټې ټکې یو پلکوونه دي هغې سره اوسپې ټکئ نو په هغه د اکلو کې هغه انګران او سره وسندالونو هغه ولورونه چړکه جوړول وس خورشه کار راځي نن سهک سندان پیږي نن سهک پلک پیږي نن سهک بنای پیږي نن سهک چا ناغه هغه سیزن پیږي او به ولور کړي او به ولکم کړي جات کړي داسیزن وسنه پیږي سوکان نو هغه چې وس پنيوي په ټاکولي د انګرانو ایتبه پلک وي نو اغه دوله لپاره په پلکونه وی مین حدیث د اسمنه دوبه وو تختی لیکن تختی دی ونه چې کله ما را دوه اړواري چې دوه غاری اي یو روز مين ها جوږي دي چې نام من غم من د وجه د غم نه ويدو فيها وقسفك له شې دوه پاري کې ادو تبو لیکيږي و دوه قضا بل حريب سکه عذاب دوه سر زولم د دې مقابله کې بشارات یقینا كسان ان الله يقين ان الله رب ال ذات د نن کوي با کسان چې ما نه راوړ دی او عمل کړ د شریعت مطابق جنتونه تا چې بيګي ولان دي دغه نه نهرونه وحلوا فیها قالوا او توا چوره چې پای کې مینا سا ویرند بنګلو د وخن ام الذهب د سونی ولؤا او ملغلریک ملغلری بواچ کنه دغه دنیا کې سره غواړی زما مټه سی شیوي حارست پاړه زما ګوته ته سی شیوي زما غاړه ته سی شیوي نو وړه دغه غاړه ته ملغلری دا دا پلاسمن یاغه وخیوی غټ بنگډي ولې باسه په حرير اده غړې د ما کپړې خسته وکړه نو دنیا کې هوټمنه ریخم بندي سونا دارنګي چنغا رېخم دا په نارینو ملي بندي حرام دي اګه څنګه شراب حرام دی، دا رنگي چنغا رېخم هم حرام دي کنه ا از سونا ازنانو از د په ادا جائز دا او چاڅې دلته واچولل نو الته وناچې سړوکې زنه دنیا ته ماچولې شي او الته مو غي د پارهین دغه زیبو زینت شه دي خاص او سړی وات اگر یو هم ناتې څالو ګوت نه زیات د لپاره د عزت مشته ها کدی امتیاز مرزي دې د بدن مناسبه کیږي بل علاج نکېږي نن سبا خورې علاجونه دې د سپوګو هر ورځ بدن وینځو نو لیکيږي دارنګ دروانه میلاويږي نو بیا بدن باندې سپګینه کیږي لیکن ځین بیاو مرزياني قاغه د میاني لګای کډېرې اداران کلام به بیاون بیاو کیږي نو د رېخمو کپڑے واچي چې بدن سری ساریږي نه یا چې مجاهد جهاد لتل له او دوران جنگ کې د چا نوغه د رېخمو کپڑا واچول ولا ولی هغه تور نه لګي نو ولیکن تمبیگیته پاکی حقیقی گنا نو تاسو یو ضرورتیک لیکن عام زیب و زینت لپاره به تور د لباس نه وسونه چې نو رحمتي و هو ذوال طیبک ا د دو نه مې کړی شو دا ال طیب من القول دا غ پاکیک پاکیته من القول دې وینانا پاک ویناتا هغه شې د کلمه طیبه د کنه کلمه د توحید مخ کې شو الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَسْلَمًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ آتْ كَلِمَاتُ طَيِّبَةَ چې تاوېلات نو د ون يوم حياته يون طيبه شو او د طيبين کې شو اوحو الى الطيب شو نو اپې یباته الطيبات للطيبين کې شو اوحو الى صراط الحميد او انما یو کړشت د الى رت الى صراط الحميد هغه لردت هغه ځان ته چې دا تعریفونه کويږي دې مقابله تا کسان چې کوفر وکاو یوازې دانا چې کافر شه بلکې نورم کافر کوي او یا سدونان سبیل الله من کوي خلق د الله د لارې نه پخلم منو المسجد الحرام او من کوي خلق د مسجد حرام نه هغه جن الله ولنه چې سواء العاکف فی البات چې هغه ارذل د منګاله پاره د د خلقو سواء العاکف برابر دی پای کېغه مقیم چې راځي خپل عبادت کړي او د بعد او مسافر چې راځي خپل عبادت کوي برابر دی بده کې اته ځان نوکداران جوړکټ جوړار دي دا موحدان په ګنې پرې دي الله وي او مې یرید فيه بالحاتم بظلم نذقوه بناذاب النلیم سکه راځو کې پای کې د کګلیج په ظلم سره خپل طرف نه بقیدا سي کارونو کې یا خلق تل تکلیف رسېټ او برسو موږ غا ته من ازاب بنلیم د ازاب درناکنه درنا قضا ورته رسو و بوارنالي برا مَكَانَ الْبَيْتِ الله تشربيشي تههر الب لقا في نو القي من اوي سوج دا وچ خلق بدين ب نه بلکېڅک رازیک دا تواهل نوسااحن وهدارانګ نغو لپاره تی کوئ دا کور پاک سفر با کوي ک را شي خلق توافو کېږ موضو کې روو کېسیید کې دا ج ورکمنه ابراهيم عليه السلام تابع الله سلام او دا ورته نوشه الله تشرك بي شيا او خلکو لا خلکو ی کړه لوریتا ته ام ګورته او لا نور توي او تا هر بایتي پاک وسه ته کور زماله قائفینا نفر التوافکونکو طوافو للمشتک ذکا سالم دنیا کې دغه یو زیاده کې دلته طواف کیږي ابه مزل پره ودريږي و سالم دنیا کې ته یو زی کې طواف کیږي نور زونو کې نه کیږي نواجا قاور نو طواف کی انواجه گومبتونو نو طواف کیږي نو ميزارون نو طواف ادا کیږي نو د شرق په او مشرک الله نه بخي غ طائفین لپاره طواف کوونکو او القائمین لپاره وضو دریدونکو ټولاډه بنکي قیام ور رکعې سجود لپاره فرض رکوع د سیدی کوونکو ترافور بالکل ظاهري نجاست په کیومني قاهر بیت عام ادارني باطنی نجاست په کیومني الله تشریک بي نجسن.. ان اول مشرکون نجسن مشرک کینو پلیت باندې راضی الله تو شیان دا باطنی نجاست ته او دا رنگه وتا هیر دا ظاهری نجاست ته نو دل ته راضی چون باطنی پاکی هم ظاهری پاکی هم داز هم پاکی پاک ځای کنا چې جندې نو بسری ته خنور کئ کی.. د بسری ته خنور کئ کی.. عبادت مزنور کئ کی.. او اترائی.. زه التجلاړشه دوه مره صفاي او خیال ساتي اهتمام کوي چې سړي هران شي خلک واعراض ناراضي و از دن في الناس او اعلان وکه په خلکو کې بالحج ده حج کولو اعلانو وکړه ابراهيم عليه السلام ته الله وی نو يدا سالي دنیا ته وسنګ راشي الله وی اعلان کول کا سار کار دے رسول زما کار دے اوس چا چا چې چا, چا چا ته الله او اغاواز رسول نه اغابا زی کا نا چالا بیکویل لی آواز رسیدل لیورتا اغابا زی بیتولانا بچول لی را چول لی تواف تا... بکیت و اردم کننا سے لان اعامو که خلقو تا کولو یا تو که رجی بتاتا رجی علن پیادا زنیا پیادا روانی اغابا پخاتا کچلو خوچی علاقو من بروانو کلو کې باور رسیدل و علا کل یا تینا من کل فج نامی رازی وقت علا کل زامری ظامر له دو مطلبونه ظامر د رته دستیابات چاول خوراکو لور کی بیا خوراک په کم کی بلنه برابر شي بیا غدي تیز رواني کنه کل ظامر ان په هرته دستیابه سور لای یا ظامر هغه دې سفر دیو جنا ټپچین لور ملک روانه د نور باندېوبه کم دي خوراک کم دي خو روزه شهید سفر دیو جنا سره سفر له لا رواني په تم باندېوبه نه ویلا ویږي ډوړې نه نو سړی بدن باندې اثر وشیکنه هم د قشانت دي یا اتینا راضی با من کل فجنامی قهر ډونګې پلان دینه یا هر لره نږدې نه لره نږدې نه ورضی کنه قد فراخلا وروتوی کله علاقی آ سفرت فقیر روان بيتا تا ادارنګې جن دس علاقی چاغک ان ګران علاقی غرونه کندې وی اور دوی ګیو پران دره و خلک را رواني روزګور حج دران دي کنه یو دنیا کې یو ګټ کی وی لیکن اگر او تو به معلوم وي چې د ټللی او اگر ګټ نه الله پورت کیل ته بوجیم انکل فجن ام یک دصل پاراک دیره بار له یشدو منافعهم منافع لهم دیره پارا چې دوه حاضر شيټ په دوه خپلتا چې په دې حاصل کی کړه چې غوړه به تعالی توافقا نو ثوابه دې موږ کوان یو لاکھ منه دی عبادت کوان دعاګانې قبلېږي او يذكر اسم الله فی ایام المعلومات او زیاد ترون دي الله تعالی پغړو معلوم کې الا ما رزقهم هغه چې موږ دوی ته ورکړ دي ممبه هی متل انا یکه لغه به زبانه ساورونه فقولون اخری مناددیناتم البائس الفقير فاطم البائس الفقير ورکه مصیبت زده فقیر ادارې مختاج حال باعث چغه مون مو مصیبت راغله الف چغه مختاج دي خپل مو مخړې په کلو مینا دانه چټوله اوخره زمو مختاجان له ورکه کنا آتا ته اجازه تستې چټوله اوخره لیکن خو خونه ده کنه چې قربانی دوکړه هټوره تکې نه خداله چې درې کا یو یې سچن وګړي بانا نو مختاجان له یو خپل خلانو له او یو سخپ کور ته پرږ ده او ټولیخورون تاې اجت لیکن خو خو نه ده فکلو من ها اتمل باث او رکخوراکله هغه موسیبه زده ته فقیر مختلفاجه چې انت مختلفاج دی ثم ته پسسه هم بل لری کو ځان نام هغه خیر خپلولیوفو نورره هم او پوره کوې نظرو نپل ول او طواف ته کوي بل بیت الله تاق هغه کور زور باندې عتیق چې زور دی ان اول بیتین د کنا ټول نړیبه دغه جوړ شوی ته نو څه کوه عتیق کوي یا عتیق او مانت شریف سره دی عزتمن عزت والا شریف کریم عزت والا یا چر نو عتیق ورته څه کوي چې دا آزاد دی د د خلقو د لاسونو تصرفنا عتیق آزاد د مو اعظم آزاد دی پدیوندچا ملکیت نشته کنا جابران او نازاد دی ملکیت خلک او نازاد دی یا چې ندلتا ازاديږه خلک د ګناونونه ګناوه کې راشي نو دی آزاد شون ولته په بیل بیت نو ته چې طواف کوي د لफार کوا کنا چې الله به موږ ګناوهونه ختم کین او د بیر معظم دا مع... معظم شریف اډارنګ عزتمن کړي نو ما وون عزت مې لهوشک مې له سي به اول ورته خلق سوي نه ابي کور تا چپې له چورلې به دا قدر زیات شي ولې عزت مون کور تا چپې له چورري د نو عزت کې اچو کنه عمره له شکرا شي اڄ نه شکرا شي ټول خلک د قدر کې عزت کړي ذالک او من دا دا خبره داس یاده کا او من يعظم حرمات الله او چا چې عزت داغه حرمت سيزونو د الله تعالی چا الله ربو عزت چې کوم سيزونه هغه له عزت او احترام ورکړي نو د تعظیم چا او کنه فوا خير الله حرماتل نه حرمت حرمات مرمه داغه سيزونه دي چا حالت احرام او دا حرم ک الله تعالی هغه بنګر دکنا چې دا باندې قاعده باندې کوي حالت احرام او حرم کې یا نور سيزونه دي چې الله هغه اې ساتور کړدې نو چا چې تعظیم وکړي داغه سيزونو چاږي تعالی احترام ورکو دې حرمتونو دې الله تعالی چہ حالت حرام کې او حرم کې الله تعالی آ حرام کړ دې دی. داغه تعالی لحاظو ساتنو فو خير لو نو ددل پاره غوړ دې اندره بي پني ضرب دادو وحلت لكم الانام او حلال کړئ چې د تاسو لپاره اوسوري الا ما عليكم غراعت کوم تاسو باندې را څلست کېږي بای زونه الله بند کړ دي معلوماتو کا دانا چ ټول پتا باندې بند دي فایتن وبر رس نو ځان بچو ساته باندې کې دي غیر الله نه فایتن وبر رس من الاوساني ځان د پليټاین بچو ساته چې بندګي دي غیر الله داک وجتن و قول الزور او د ارنګیزان بچو ساته اقا د دروغ اوس خو عاج صل که نه بیاله نه چار کپیر وچوللی دی نور دومره عز او ع او شرافته الله دله در کو نو اوس د دا ش پرېږې د که نه او اوس چیر نقد د روغ پرېږې د که نه بیاچ ش کوي او بیا در روغ و دا دواړه خبرې پرېږې عجی صب صورت حاج کې و د روغ به نه وي عجی صب صورت حاج چې ش به نهکي نوته څنګه ان شاء الله کم سیدنا حرام کڑ دیگا حرام نہ کڑنی اللہ کم حلال کڑ دیگا حلال نہ کڑنی وہ حلت لكم الانعام دا تعالی اللہ حلال کر دی او من يعظم حرمات الله جن سیدنا اللہ بند کر دی رسنگا جی چل سورۃ حج نہ مانے تسنگا جی کی سورۃ حج نہ مانے سورۃ حج کے سیدنا حلال دینو دین دا کو بند کن فتن وبرس من لسانی وتریب قول الزور. په حلال او د حرام له لحاظ په اوساطی استاد چې بښلي دارنګ شرک باندې کوي استاد چې بښلي داروغ باندې کوي استاد دې چې بښلي حنف علی الله کلق بشي په انصاف باندې په توحید باندې غیر مشرک نبی غیر مشر نبی تاسو شرک اون کې پاګه سلام کلک چې په بشي باندې انصاف باندې په توحید باندې هغه باندې کلق شي کنه نو مکه کې شرک اون کې پاګه باندې شرک مو کوي کنه کا ولى من يشرك بالله طالت توافق حجوك ابي شركاي استاذ نس خير شو ول اذا حج تاكل برباد کنه لای نسرك تل رحمتنا عمل داستيو عمله هغه تا برباد پوت ومن يشرك بالله او شوک چې شریک جوړه چا کا الله سره چا چې شرکو کا الله سره ين شریک جوړ کا الله سره ان فكان ماخر من السما و یا که ده ارتاوش ده بر اسمان نا توحید مثال ده اسمان شکنه د مواحدو ده دا مرتبه داسو چتاو لکه بر اسمان او د شرکو که لکه اسمان نه چراشی کتاو لگی ظاہل ده دمار دن زینه چراشی کتاو لگی ده پوٹی پوٹی کنه نو مرغانی تقیی فتخت تفوت طیرون نو تختی دل مرغان پوٹی پوٹی کل چرا غی نو گوله ده اسمان آقا قرآن سنت ورځ د کنا اسمان کې دو سيزونه دي کنا ارمان داس موږ مایله نو دین اسلام کې دو سيزونه دي کنا اغاسي شیدي هغه اغا قران د سنت بیا اسمان کې ستوري دي مندلته صحابه دي ولته مره اوچتوي متا او قران منه متا او سنت منه کاوه د صحابه او خبره منه لا چت اوچتوي کړه تاسمان تا کې ویبره تابو یاره منم حدیث منم صحابه خوونه منم کل تصویر تن ارکاو شکته ولګیږي نو به ودي پیر منې مرید منې د مشرک پمنې نفکان ماخر من سما، د ذا صدیق توحید پر خدای شرک تر هغه داز د چ اسمان ملائکه تولګید اسمان کې نور رڼا و د سپګمې رڼا و د ستر رڼا و توحید کې د قران رڼا و د سنت رڼا و د صحابه د اقوال رڼا و ناګینته مخرمه شکانه واقعتا لګیدم دومره لږ ناراگې دکتول لګید خا چې و لګید نو به ظاهر ده کینه و ټوکړی ټوکړی شې فتختفو الطيرو پیر نمرات چې نغسي شید هغه مشرک پیر ده مشرک مولاد وي دو درو نبی عملی کوي یو و ما را نظرانی راوړا او بل بېمارا نظرانی راوړا یو و ساماني عملي وي بل بدره مې عملي وي فتختفو الطيرو یو و دمال لټکې او بل دمال لټکې ول بیزان شلیکا نه یو مغ بر راځي تونګه بهبدلا را کوې بل به مغ بر راې تونګه بهبد للا کوېوللی نور نهلاړی راړه لپغ نلاړی څورو سور نو پهتیې کشلی اوستا تو س په طک دا چې سواړی دا په حق دی او که دا سواړی نو دا په حق دی تاپته چس کوې غ نممرغې راې مالله تونګه را کې تکه توه تیاه ده د مغو همځان ب کولی چې شی ب کوولی نامې به در او قرآان سر د سره ن شته چې تاغ معار جوړیا او خوا او بد پهژندې دا پیران مدر مننیعملی ووي که کنه پطر تهفو تو یو بدر من عمله کوي مال لپاره او بل مدر منعمله کوې زت تپاره تا به زته کې که یو پیر پهې روانې بل پهپې پهېور روانې آب بیا مع ته روزانه ی وااضې بابی ځې بابي راولله که نه تو مخکې جوی لو راغلی بل جوی لو راغلی اوس سیه راځې که نه نو بابي سر را بابي ته کتاب غړي پیرب غښلی لکه د په تختته ف ما خلاص کېمان نه خلاص کړی اوس بابي د او غستا نو بس د غیرت نوم لاړې خا نوم لاړی ګاړی که نه بیا ته بابي دن نه ک نولی پیرب وور کا راغ د ور ته دن دکاره شو که نه چ هغه ورتهکاره شو او دغهله غخته که نه په تخت ته او ته بیر یخو کیا وااب لې دل په مکانین صحیح قوزل لريتان دهري وشي ار سوال ار سوالار شين دويچانو هغه پارتاول شي زړانو يا موارد کې ولغي بهوم خير نشته او که کند کې ولغي دنو بهوم خير نشته کنه چې توحيد سنت نه لاړه نو د بدعتيانو په لاس راغنو بهوم خير نشته او که د دهريانو په لاس راغنو بهوم خير نشته فتختفو تهرو د مشرکانو بدعتيانو په لاس او تحويب الريح في مكان صحيح د دهريانو ا لاند کندې تاله ته د نامو نشانو ختم ش دا خبره ته توکړه او مې يعظم شاعر الله ولی تولې بیزه تشلی سامال ولې بیزه لړان تولی تولې بیزه تسلیم تولې به حیاشلی پر دې خلق ولی تاسو په خدو سلاثونه وي زکات چې کوم عزت احترام او احترام الله تعالی راکړو هغه تاونکو کنه او مې يعظم شاعر الله او څوک چې خاص علامات د دین د الله ربو عزت په عزت من تقو القلوب ومن يعظم شاعر الله څوک چې تعظیم کوي عزت ساتي نه خود دین د الله تعالی فینها من تقو القلوب پس یقینا دا چې اخلاص زونه نه دا د زونو اخلاص نه د کنا متوسبته لګي شاعر الله عزت دا چې د دینه معلوميږي لوته د شاعر الله عزت کوي دینه معلومی کې چې د زړه تقوا ده او د شاعره له عزت نه کوي دوی ته تقوا نشته کنه سره یو عربو هغه لاس کې قران داسې نسلو داشي نه ګټ وانينا داسې په روانو داسې تا داسې داسې کاو ما ورته دا شیل کې دا الله کلام دی او مکه وداشي هغه ما ته وڅښول سم دا کاغذ دی شي تاسو موليان داسې تاسو خپل خلق خراب کا دا سياو د قرآن څنګه واخي د سي کې د سي کې کته کې ساده مد مد نشته او وو قاره در ډیر زیات زګاله ما ما چنه خبره دا برداشت کړل نه سمرته هغه ډیر زیات چې څه تاسو مل اندازي به تاسو خپل مل اندازي خراب کړل دا سي چلل دا سي چلل او دا تاسو د دی دینه تاسو شیشه جوړ کړل حروف خود. داستر لري ډېر خبرې کوي لك کل اخر غله شو د مښو ا دغه راميټر دې تر راغې و را سموسې ختم ما ورته یا شیخ الیسا هدا من شعائر الله را الله نه دی او یا نام کلام الله او هدا من شعائر الله وکلا چې د زلت نما دا خبره وغه کلام ما ورته دا شعائر الله دې کنه دې او دې وبما جاءت المستومين يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب عود قران مكي باخو بكل سرنقوني كان بيتنغا خبرنا كيلك وصدق خبره سوا لك دي وجه قران اغستي ودشني سرين نسلو وبما تو يا شيخ خبره وكلا بها دا tika che مولا ما بيداش نسلو دا هدا احسن زين ما ویا زين څنګه ودا څنګه ورزولک بهدا شهر الله د دې مونږو د تعظیم نه کوی دا کاغذ دی, دی په کاغذ تعظیم هم نه کولات مونږ د دې تعظیم کول چې دې کې پکیچې نغه کوم خبرې دي هغه د مونږ لپاره هدايت ذریعہ د ان هدا القرآن دا قرآن دی تهذير التی اقوم نوستو شداتن لری کی نو به کاغذ دی لیکن دا ټیکی پکی دنه کې نو, نو دا خو دی الله کلام دی چې دا دی الله کلام نه وي نو مونږ وبې شې لټو چې الله کلام کوم ځای دی لکه ورو دا شاعر الله دی ومینو اعظم شاعر الله هي څوک چې تعظیم کوي د شاعر الله نو فین نامن تقل قلود پس یې فنن دا د ضرورت تقوا دا او اخلاص ته ضرورت دی لکم فی منافع قص پر پای کې منفعتون دی لجل مسما ثم محلواک بینتهاده دی للبيت الاتیق انتهاده دغ فیضو اغکور زور سره ده ولكل امه جعلنا او هر ډلې د پهره مونږ غړولک منسک ترتیب او طریقه د قربانی لكل امه هر امه تفارق مقرر کړنه مونږ منسک من سم مطلب ترتیب او طریقه د قربانی ليذكر اسم الله على ما رزقهم چې یاد کونکو د الله تعالی علا ما رزقهم من بهمتلانه مه پګ من چمندو تورکړ دي لپاره د من من بهمتلانه مه دغه به زبانه ساولونه فإلهكم إله الان واحد له سایله یو دی نو دغ په نوم دغه زبه کوي غیررو الله په نوم نه فله هو اصلیمون هغه تغاړه کېد او بس شیل مخین او زیې وررک جزې کوونکو ته سیزانان کوز ګنی که نه الله نه د جز کوونې څو څنګه خلک دی دا به څنګه معلوئ الله دینه د کسانې رادوکررله کله چې یاد کړي چې الله تهرانو اجلت پلو به او پیګر زونه نهدو مخی حات ما تاته راړوللوله الله ب کله تت م ن زرو نه وو توینکی عدالتوی رپی یریگی مطلب دا کلا چې تسللی آیاتو نواوري نو تسللی اخلی او کلا دې جری آیاتو نواوري نو یریگی کنه او یریگی وصابرین او کلا کاملا ما صابهم او چې رسیق دو ته پدین کی والمقیم صلات او پابند کی اون کې د دین او مم ما رزقناهم منفقون او دا هغه زم چې موږ دوه ورکړ دي خرج کین نو دا مخبتین دي کنه توسف دې نه د عاجزی كون او فسلو ری رواني پس پتہ لګي یا با خپل حق بل پس پاسپ پتہ لګي نه چې قران آیتونه اورینو دی رپیږي چې مصیبت په دینی را ديني معمولات او صبر کوي قابند مسجد او موږ ما رزقناهم ينفقون والودنا جعلنا لها جعلناها لكم من شائر الله والودنا غتصور او خان وغيرها ودنا غتصورے جعلناها لكم دقره کردې مونږ تا دپاره ګز د مونږ تا دپاره منشااعر الله نخ د دن د الله تاال نه لکوم کښیل تا دپاره د هغې په زباکو کوې کې ډیریفیدي دی ف کورسمن الله نو مخل د الله تعالله پاغ منې سووا پلاړی د کاهغ کو برچمت کې مې طر پرېدي که نه نړ کې خو زه ده او د غټو خاامو کې دی کې نهر دی نومت لب هغه ټکې یاد چاړه ارش چې برچم وخ په ولادت او هغه بچندغه ججوري کې لاندې مړی ويشتي هغه ورا پریګي دي کله چې هغه ارتوشت نو داده رینا روستو چې نو د هغه خوراک دی اصل هغه کې چې نغاک د ربرچو ولې نیګه انور ساورو کې چې نغره ګول کټکولې زوالک علیها صواف نو نو مخله پاګه باندې الله یو وخت زبکه صواف فجر ولادت په خپل ځای باندې پهده او جووت جنوبه هم پس هر کله چې ارته شيډ دغې ینیپیوج د سرې د فون انهاخورې دغې نه پخله اونښی اوهاتې ملکانې اول مووت ورک یغه صبر ن ته او بې سبره ته قان چغ صبر کې په لک شي بندې اوس چا ننسال مال نه کوئ مخت ج دی لیکن بلې غړ نه ډیر سبر ن هر پهځان ملی تریلوګ تییرې خو چا نسال نه کوي اغلو ورک نه او مو او سوال ګرن کې یاد دا مطلب دی چې ځان مخکې مخیته کوي د ملاقات په بان سوالوونه کوي ځان پیش پیش کوي اوپل حاجت کاره کوي نو ته مووت وي اخل حاجت نه کاره کې نوته قانې ک لکه سخ نه لکوم لا لکوم تشونداررن مونږ کار لکم لکم تا کړي د ستاسودا ساورئ اولی ته اوخت دی, دی چې سپیوااکلی تی چې ننسې ک نه را څاورې ده د او تختی دته چاته نسل شي الله او ابن عصا تابیکر ده د لپاره تاسو کارو کوي سلو خان وی یو بچی براوان کړي یو بچی براوان کړي یا او څومره تا کړلې ادو ته نو له کی اودانګه غضب کی نو کده او تختی نو دوه بیا لا ینا ل الله دوه مهاولات ما ولا د ماوها نرسی ګ الله ده الله له وغوخنی په کار کنه خو تخوري ولا دماوها ان نوی نداري ولا تي ينالو التقوى لیکن رسيږي الله تاغه تقوا د زره مين کوم د تاسو نه خطيب شه وی کنه وغو خيستا وخي او ویني ته باړي کوي ني الله جي الله الله جي فقار ته کنه واست اخلاص فقار دي قزا لکه سخر هاله کوم دا تا ويكټ دې مونږ ستاسو ته تكبر الله علما کوم دل پارا چ تاسو بډای بیان کې دی الله رب العزت تکبیر وایي ګلانو نو واخلې هغه ترتیب او طریقه چې تاسو ته خدلې وبشرل محسنین ان الله يدافع عن الذين امنوا ياتين اډي الله رب العزت مؤمنانونه وداتيو اډي مؤمنان نشي شي اډي جنگ د کافرونو یو داتيو يفينان اډي الله رب العزت عن الذين امنوا د مؤمنانونه شي شي جنگ د کافرانو ان الله لا يحب كل خوان كفور يقلنا الله من نساتيك اوان غټ خیانت کفور شه غټ خیانت ګرچ او سره الله می نه سای که نه او سره د دی نه چېغات انکارون دی د الله بل اقت قوت نه دغسې کسانو سره جهات په کار دی اوې نه و قتللوونه د نه همزلی اللهله نه سرونهقد فین و دا ټول نړونبه یاد. څغه راغله د جنگ اجازه تفاراو څوستا اوسه جنگ اجازه میلاوسه مبارد قتال کی یا اجازه ته جنگ کې کافر سره ټنډمبه دي او ال کوف وای دی کوم کوف وای دی کوم هجرت وکمو جنگ مکو اجازه ته کوي تاسو تکلیف راځي نو لاس پورته نه کوي کوف وای دی کوم بیا چې هغه خلک چې وې انتهایی ظلمونه شروع کړل ځان نه هم سلیم مه اجازهت میلاوشه او بیا قاتلو فی سبیل الله بقری آیاتونه چلی نو بیا غیزه ل فرزت ثابت شون روز دغه امر وش کنه قلتو اذن للذین اعلان و کډش للذین لپاره د کسان یو قاتلون شغول شجل کین بیانهم ظلمو وذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو اعلان د جنگ و کډشو چبه یو ستاसूचना اجازه ته جنگ ور کړې شو چاته هغه کسان او ته چې هغه مونږ ظلم کوي داو دي جنگو کې کنه چا سره دو کې کافرو سره اوس کافر خویر دین وان الله لا نصر الا من قدر یقینا الله د دو په قدرت منی قمت ولده اعلان وکړش للذین یقاتلون بانهم ظلم نفردا کسان او چې هغه جنگ کې کافرو سره بلا وجه نا بلکه ده وجه نبیان نهم ظلمو یا کنن پا دومن ظلم کرشه ده نوسا اخفاله بدلواق لکنه بیا غمدو کمزوری دین و این اللہ لا نصرهم لقدیر داسو کسانی اللہ دین اخلجو من دیارهم چوہ کلشو دکورون اخفلونا بغیر حق بے جرم جرم صرف دا اللہ یا قولو ربنا اللہ صرف دعو چوی اگو چی رب زمان الله دینو دقی جرمو اس اگو تا اجازت میلاو شن او بیا حکم ملاوسه قاتل فی سبيل الله و اذن ان فقطلوهم بیا فرضیه حکم را غ کنه دلته اجازه ولولا ان دفع الله الناس بعضهم ببعض اكنه دفع كل الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض بعضهم بعض ده دون بعض ده بعض ذریا سره بعضهم کافر ببعض و بعضهم مومنان سره قال ان دفع نو دفع كل الله رب العزت باځه کافر الحرام باځه مسلمانان ځای یې سره کله الله دا سين کول نو سیل بشو لهو د مسوا میو خامخ پرانی شو به سوا میو هغه عبادت خانه د راهبانو راهبان چې کوم ځای کې نوزونه کوي عبادت کوي و د عبادت خانه د يهودو و صلوات عبادت خانه د نصارا و مساجد، دی او مساجد او دارې می جماعتونه د مسلمانانو کدا جهاد ته نلري کوي جب خلق ارسلوان کی کنا اوس گور بیت المقدس چې هغه مسلمانانو څومره معزز دي لیکن دا چې خلا جہاد پاتش خلق, خلق را راپ، راپورته شن غیران که بابری مسجد ته گورم نو غټ غټ موږ ته معلوم دي نور بےنار جمعاتونه اخل قران کول ول جہاد نشته کنا یوز کرو فی اسم الله کثیران صدیق یادېګنو نوم د الله تعالی دېره وار یانصرنا الله او امداد کوي الله رب العزت هغه چا چې څوک دین امداد کوي ان الله على قد يناجز یا قرن الله ضرور ذات قد يناجز ضرور ذات اوس چې نه جهاد به کوي چې جهاد ملک پلاس راغلو به وسه کوي انتهایی مرحله انتهایی مرحله اخیری الذين مكنناهم في الارض اه كسان شغل منغا طاقت ورکو پسمکه کوي یعنی جهاد نرسته او د ملک ویلاوسي وسې ټول به کې اقامه الصلاۃ پابند و دي موز کې دانه چې عائشہ نه به کې ور کوي زکات او امروا بالمعروف امر بالمعروف او نهی عن المنکر ولل عاقبت الامور او خاص الله لره د انجام د کارونو التبو ګرځي وایو کذ دیو کا که دوستا تکذیب کینو س نه دا فقط کذب تاقی سره دروغ نسبت کړه قوم قبلهم کې را قوم نوح علی السلام تا او دارنګیان بوذر السلام تا او سموذیان سره هر السلام تا اقوم د ابراه مبرایم سلام تهقومملود اقوم دلوت اوغ تجیب که دولوته سلام اصابو مدان د شو به سلام و کوددي به مسااف رویانو فام تې ل مولت ورک ما کااف رو تاسو ماخص تو هم بیاې او نسل ملت نووررک سمت لب کېد چې سم شي غماتته باربارېتهستاسو اول دعوتې سم نو بیا معمري جټه دا. د بسم شي نو بیا فراني ده بسم سم شي نوسم خ فقی فکانه نه کې بیا او سر معدوول له سرنګې اضاب زمادو له فقا من قیتډ د کلی والونه ک نهه ماهله کرد اسمې سرنا و ظالمهتون او لم دا کلې والله زلم کوون کو په یعنی دا کلی والله مشرکانو په یخواېتونناله او روسیان او پراتېدي پاغه چې طولوپلو باندې ځ کار تويږ نو بیا لینټر کته پروتی وبیر معطلتين او کویان شړ او قصر مشید او دارنګي غا ماڼۍ مضبوطه شړې ډیر ګرکل روان شي پریشن شي کنه علاقي دي خلک وزه کې آباد وي بلغه غړې لاړه او کویان شړ شي وبیر معطلتين کویان شړ او قصر مشید او ماڼۍ مضبوطه شړې مضبوط مضبوطه ماڼۍ بنگلې وې اثر بنگلې راشړې پرتیری افلا میسروا فلرده ادو نګرجه پسما که فتقون لهم چې شي دو د پاره قلوب انزر نه یاکرین نبی آنچه په حاصل کې پیغام نه زرون انکار واخلې چې دا کلی ولی دل دل شي دي او ادانو یسمون نبیه یال ته چانه قصو اورې او افینا لا قام الابصار لا شکنه زه که ولیدو کاته خو نسسته اوس پوخا تباشي ودي لیکن دا دا چې کندرا ته ګوراک سوچ په وکا پسو اورا دا عقل او اوردل اين نا لا تهمل <سؤال> ابصار یک نن نرندی کی ظاهری سترګې دا چې په قبرې کې دی ولیکن تعامل قلوب اللطیف صدور لیکن نرندیګ غزونه په سینو کې دی اسا دې جه سم چې ظاهری سترګې ده او سماده دې وونکو غسترګې را سمشلل او سفه دادอัล تکفر پروتې سترګې کې ګډې را نه داد جذب بر سمندر کې دن ننبوځي نو چې کله جوړ باندې نو سخر کولی شي کنه د نه بی خدمم ده دظااهره بله کډی رانا کوي د او سفید نیستشته لګ مدای دا بیالهله روانې او کله چې زړت بند شي که نه د دنیا کارون کې بیاولږي بیا داخت کار چرته نه کوي ځکه چې دلته ب صرف د دزړ کار نه کوې سررفسترکې کار کوي سر ته ظایر شیکاري که نه او ته خو بیا با شی نخکارېږي د کار نه کوئ چې و د روان دی یا حشر دین کتاب دیکھ دا سوچنه خوسړه کوي هغه بند دي او سترګي سترګي خاغه سوچنه نه کوي دوه صرف ظاهری ته ګوري یا لامن من الحیات الدنیا او من وهم عن الاخرۃ غافلون به دې درجې ته ورسی کنه اوستا دلونه په عذاب چذړي بنش ته توبې مړه کې شي مکاوا دا عذاب د په مارا شي کنه ولن یخلف الله وعدا هیڅ خلاف نه کوي الله د وعده خپل وإنّا يومان عند ربك يقنن وإنّا يومان عند ربك يقنن عند ربك ستاعد رب نزمان في سنة وشاند زرق كالف سنة زرق كالو دا مما دا غينا تعدون تاسو شماري يومان زرق قال دا حقامت رضا عام رضي چنين قال كالا كالف سنة مما تعدون وكي من قرية نمليتو لها دير دي كل ولنا من غوطة مولات ورقل وكلة ظلم و ظلم و نفرمانی شرک سم آخذ توانو بیماؤ نسل ویلی المسیر ما تدراتلن دی, دی مصیبت کی چه نغاق مبتلاکی دو نمخ کی چا پوکڑنو خب پوکڑنو لیکن پویگن کرن یا ایوه الناس انما ان لکم نظیر مبین قل تی خلق تواه ای ایوه الناس ای خلقو انما ان لکم نظیر مبین تشتقینن زد تاست پار نظیر مبین کارا. پس آن کسان چې مان دراړو عملي په شريعه مطابق دولپارو وحندا او رز قي عزت ولذينا سوف فی آیاتنا آ کسان چې کوشش کئ فی آیاتنا ذن فیاتون کی معجزین مقابله کونکي اگې سرا ولایک اصحاب الجحیم دغه د جهنم ولک آیاتونو سره مقابله نکوي انکار نکوي ومرسلنا من قبل کم الرسول ولا نبی الا اذا تمنا القشيطان فیهم نیتک وخوام دغه شوا کله چې پیغمبر په شیطان وو فضول کې وسواسې واچولي چګور اد دعویې دعویې دعویې اولیاء مننمانی ادهانګ کرامتون نمانی دا چې له جوړو دین نمانی دارانګي د مشرانو توهین کړي مشرانو توهین کړي دا تمام ترتیب شیطان وو وسوسي واچولي هغه اوسونکو نو چې څوک بیانو کې حق حق کې شیطان اغه خبر یا غزين ترا ولي دا ګوره د داوی د دا داوی د دا داوی داو فرانکي خلاف ته داو فرانکي دادا چلے دادا چلله نو ګډ ورډ کی پکانا لیکن دادا چلا رب ال عزت جن کسان زړه نه وسوسه لري کی صفاء ستر شي او کونچی پلیز زړه نه دي نورې کا نو وسوسه پات شي دغورنګ پیغمبر بیان کوي پهلغه نه شیطان وسوسه اچي حفارس بیان کوي نو شیطان وسوسه اچي لیکن رستم اللہ رب العزت د مسلمانانو د مؤمنانو ژوند نه غو وسوسه لري کی د نور ژوند نه کی پاتې شي عمر سلم من قبل کا نی لګله مونږه پوخا نه اس پیغمبر ولا نبی یا یو نبی الا اذا تمنا مونږه کله چا غو لستو دی الله کتاب تمنا بیان د توحید تمنا لستل د الله کتاب ال که شیطانو فی نیتہ اچول و شیطان وسوسه فی امیہ تی پوختو بیان او لستو داږي اوختو بیان د لستو داږي بیان سخ الله نو ختم کی, کی الله تعالی ما یلق الشیطان او اغه چی اچه شیطان وسوسی ثم يحکم الله آیاته به مضبوط کی الله رب العزت ایتو نا خلق فزرون د مومنان کی والعلیم الحکیم الله په د حکمت نو ولک دغه خلقا کې شکای لکن مفسرین او پاغه منیرت کړ دې چې نبی کریم صلی الله علیه سوره النجم لوستم افرایتم الله توله عز و منات الثالثه الاخرى لكم الذكر و له الانسان تلك ان قسمتم زيزاق نو اوچه आवाज شیطان داواز خورک پجاو پیغمبر پجاو پیغمبر هنرাজি تا شیطان تسلط خو په نبی نشکولت با خبره خوله شو تلک العرانی القلى شفاعتهن لترتجى داغوت وچې خلقتين د دوه چا نو سفارش هغه به دغه امید کړي چې هغه مونږ لکيږي خلقو زین کې دار اغلا نو شیطان داواز خورک نو دا خو هغه شیطان وکنه ډیرانه بیان د حقو تلک تل کیدن قسمت زیزه تلاتو مناته او ذات الهوی دا خو به کار خبره ده هغه غن شیطان دا او تلولاک چې دا خو وچت مرتمی وله خلق دین و چاته مرتبه وه والا خلق د خه خلق دی ددو صفارش ته ناغت امید کړي دی شي عددو سفارش کوه قبليږي دا خبره نو دغه پیغمبر نو ویلی نه شیطان دغه په جبهه باندې کلام راغشته شي او شیطان دا خبره خوره کړه وسوسه واچوله نو دغه نه یوازې دانه ده دا بلکې هر بیان چې کېږي د حق شیطان تیار که نه نا. او د هر انسان زړه سره ناستیک نو چا خبره کويږي که سو غونجه شیطان دا به کوم د کېږي نو هغه ټک ور کې دا خبره کې کنه کړه دای فلن کې مرادو کړه دای په مارادو کړه دا خلق بله دا څوکړه دای خپل وکړه دا وسوسه اچي کنه لیکن بل غاړنه ان شاء الله تاسو پسند دینه سوم یحکم الله ویاتیه به مضبوط کله یا تو نه خپل والله علیم الحکیم لیا جن ما یلق شیطان چو ګرځي هغه وسوسه دی شیطان فتنطل الذين في قلوبهم مرض امتحان لفراد كسانو چې جو بځون ک مكنه مرض دے والقاسيه قلوبهم لفراد کجو نو والا چې جنو دی ابو سچر اگر اند دی او لفراد فتنه جوړ شي لیکن حق پرستو د لفراد فتنه نه جوړيږي او ګوره خبره د قران سره موافق وکړه کنا وين الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين استكارشان كا... اوت العلم وليعلم الذين اوت العلم اچې په اوشيان کسان کارشهغه کسان کسانو ته ولعلم ته وته علم ورکړل شي انه الحق من ربك الى حق طرفه رسته انا نو يؤمنو او پاغي من ایمان راودي چې ژوند کې مرض دې مرزيان دې ژوند کې کلک دي ظاهر ده او له الله خدای امتحان شو لیکن او تل علم ده خو دا یقیني خبره ده غو دا حق دې او هبل غړې نه اوري کنه فتوخ به تل بخ نرم چې غي د پارازونو نه دیغو وان الله له هادي الذین امنوا ال صراط المستقیم یقینا الله رہنمای کوي د مؤمنانو نه غی لارې تا بیان وحقیق مؤمن سړي په څلکه عصمی سم, سم خبر کینی او کوم ګډ وډ سره دې هغه چې پارڅی کنه د غزړو د شکوک او شباهتونه ډکوي دایو کلا دایو کلا دایو کلا بیان نرستو قران نرستو داغه وزره شکوک او ولې یا جن ما یل قر فتنه للذين في قلوبهم مرض وقلصت قلوبهم دا مریضان او کلک زلو ولا وخت دا به کار خبرې جمع کی یو بسی غوډنډوري کوي دا دا دا دا دا دا کار دک او طول علم شدي هغه به حق خبرې بوزل کی جمع کی هغه یو سی فتوخ تعالیه قلوبهم دا دا کار د الله د کنه او ان الله لاذ الذين امنوا الى صراط مستقيم کوي د مومنان نه غلاره تا هغه منغست خبره وولږږ او بدیبل نومللهونهفی کللوې ځ غون هغه پس اه خبره لاړه شي وان دوړه ذاه ک دی والله ضاانو ل نهکه فروفی میریتون من نهوهامشه کایر په شکې د دی نه ختن کاې هم مسااتو کله بهسممیږي نه تر چې راشي قیمت بهتتن اچانک او یادې هم معذا یو منناظو یاراشي د تعذاب در رجلې چې بې الملك <و> يوم يذل <هزل> الله ملک څه مطلب دی الملك <و> يوم يذل <هزل> الله باڅې په دغه ورځ منه یوازې دی ولله دا فیصله دی هغه کیږي خو بینهم دانا چې بل سره راپاسی پس هغه څان چې من در او عمل کړه شریعت مطابق دی په جنتونو د نعمتونو کې ځا کنه کومی کومي وسوسې من الجنه والناس او وخت دعوت بیان کې اچولې وی اګه الله دې غزرن لریکړي ایمان یو ټمزبوط ک او دا رنګې په دغه حالات کې بوتله دنیا نه حالت و جنت ورک د دې مقاوله کې چې کفرو وکدو بیاات نه کفر کو درغځم پاتونه نه فولای ک اللهمذاب موهيل دوله پر عذاب برسوي دي د ذلت ته ک نه اګه خبره مونږه لکم شیطان وکاهنده ظاهر ده دا رنګې جادوګر ده شاعر ده خیرات نمنه اسخات نمنه کرامت نمنه حیات نمنه دعا نمنه دای څه کې نه اصل نو زاهد د دا چي داو پرېشانی جوړې کنا والذینا جرو فی سبیل الله ا کسان هجرت وکړه په رضا دی الله کې د خلقونو پرې خو د هجرت وکړه څومره چلو به قتل کړي شو تافیر د او ما تو یقل مرګونه ولیر د قنهم الله رزق حسنہ مطلب دی مطلب جنت الله له خیر را نه هم مت خلځونه د کې د نه بهې دولهرنې جایای د دن نهې دوته چې دوته او دو پسند وي او الله الله عادلی منحلم په د الله حلیم صنا ک دغه مک زیره یقینی خبره ده اومن قوه بل مع و کې بهبي سمه بغې علیله سررن نهغله او من قو چا واغستان ب مسلما و کې بهبي پشان د هغې چې دته کوم تکلیف اوکی شووورکړی شوي دی دته چې کوم تکلیف اوکی شوو بیاغ مطابقې بل نه بدله وغستا بیا غرا را پا شو سمه بکېلی ظلم دوه وړیشي پهې دا سررف اخپل انتقام اخست او د سره زیاتې شوو نوې را پااسې د پله بدله واغسه فقط لیکن دې بیا ظلم م شو لا ان نه عذولم سچره ثم بقي عليه نو دیر او شړلش کړي نه وښکه الله مدد امدادو ک ان الله عفو غفور عفو كون کې بخنه كون کې ده ذلك بن الله يور جلل في النهار ويور النهار في الليل انقلابات فلله وليكن نن دې ضرورت ده دا ته ته ته ته ردانو رڼا بشي باکوفر او شرک نه توحید او سنت په عام شين دا ظلم ده مشرکانو د ظلم چې عادل انصاف را شي دا کې ب نهله یو جلله لف نار د ن ک شپه په ورځ کې ورځ پ شپ کې و نهله س هم او بیر دی دانا چې شپه را اغله نو بیا نه الله او نهبینی خل خو پهې نهپږی که نه لیکن الله مخلوق داسې د زنی چې تشپیخ خکاري روزی داې نخکاري دا پ شګ چېدي داد درندگان دو تشپیخ خکارېږي دا خرم دو تشپې خکارې ي. نو الله <مدالس> مخلوق داسې دی دا <مدالس> وو تشبيه ښه کاریږي دنه مخلوق دی دا سيزونه مغان لور مانان او داران دي دا گدران مزریق دا پښوغان دغشتي ګرځي کنه هغه واړو واړو سيزونه ویني هغه دوه تشبيه ښه کاریږي نو دوی به ورګرځیدل اغه دوه تشبيه ښه کاریږي نو لا قادر ده داسې مخلوق خپل په راکړ ده چاو تشبيه ښه کاریږي نو هغه به تر سره هغه تار ښه کاریږي کې ذلک ان اللہ الحق یقینا دا حق ذات ته حق په دې بندگی وانه مایتونه من دونه هی هو الباتل هغه چې دوه ته چې وې سوا داغه هغه باکل له باطل د بندگی داغه دایتونه مخکمو راړو لیو وان الله ولا الی الکبیر الله چذات علی دی الکبیر وې ذات خپل لوی طاقت قوت خې کنه ته نو ګوري انزل من السماء وری دوباره نما نو فتصبح الارض مخضرا کنو شي سوال ازما مخضرا ته کشنه او تکړه صدا بیا ته کشنه شي ان الله لَطَيْفٌ خَبِيرٌ یَقِنًا اللَّهَا دیر بارک بین دے خبردار ذات دی اغب اختیار کی دیار اغسو چ براؤکت دی یقِنًا اللَّهَا غنی جاتے دی اغبت عریفون شوی دی اقلی دلائی اطاقت قوت دی الله بر و بحر دوار مند دی دھو ما فی السماوات نو برا و ما فی الارض نو سخر لکم ما فی الارض نو بیابان که والفلکا نو دریابون کې الان ترى تنقول ان الله يكلن الله تعالى سخر لكم ما في الارض كاركلل دي ارغسوت پس مکه کی دي دانه کی ستا تضميني دي ستا تضميني دي پس تا كار کی دي مردنو ستا كار کي استوغمي تنو ستا كار کي لغي دي وبدي دار ستا كار کي دي کنه والفلکو كشت اي تجري في البحر يجري بدارياك به امر هي حكم داغه سخر لكم بامر هي والفلک تجري في البحر بامر هي ويمسك السماء پینکلې دې اسمان ان تقا عل الارض دې پریوتونه په ځمکه باندې لا ویز نه منګر په زندغه قرب قیامت شي اسمان بارتاو شي کنه ان الله بننا چل الرف رحم یقینا الله په خلق باندې خا مغا شفقت تهون کې مې ربان دې الله غزاد کې چې تاسو له ژوند در کړ دې سو ميمه تکم به بمړ کې تاسو سو مې وخت کې کوم به به ژوند کې ان الانسان لکفور یقینا دا انسان چې دې ډېر ناشکر دې نه کله امه جنال نه هر یو امه لپاره مقرر من سکن طریقه د بنده گئی هم ناسی کوه چهو بندې پاگی بنده ترکیب و طریقه ده کانا شکانو تاگورا دارنگی اندوانو تاگورا اغا اخوال موڑی چرم ایرکی به ایریخ خواهی او سیجی جندانی کی سیجی سیجی کانا اصوگ یو طریقه کئی و سر اصوگ و سر بلا طریقه کئی نو هر یو پال اخوال طریقه ده تورت ویدا سمکه وائی متاثر و جنگ جوڑ کئی د لب فلا ینا او نهکه لې و دو عرب دی کا تا د کار نه او باې اوجه د جړی فلا ینا او نهکه په لمرې کار نه او باې تاپجه د جګړو ودو عرب دیکانته بالا خلهه بخلته اوغلطې طرقې د خلکبل شمیږي او توی تهې شمیږې او غلط, غلط دعوت ورکې نه شمیږ او تو صی دعوت ورکئ د نه ودو عرب دی کا نه کلله د اغه خوبه باتل دی اته په نی غلارې اغه نو په یی غته په یی کنه انک الاه هدن فزات منی مستقيم ادارنګ برابر نی غلار وهین جادله کا اک دو تاسو سره جګړه جوړ کی فقل الله اعلم بما تعملون تورته الله خپوده قارون ومن کتاب سو کوي الله وو فیصله کوي ما بین تاسو په رجکامت په قارون کې کتاب سو کوي اختلاف کوي علم تا علم اټل کې مطلب د هغه اللهلو افسواتی والله یکن الله پو د پاراغس چې برکته دی ان نه ذلك کفی کتاب یاقی دا خبرې په لکپ کتاب کې ان نه ذلك کا الله سریر یارن دا پله آسان دی دا کارونه یو بدو نه مندون الله او دی بعدت کېېوا الله نه نه ش فلی بعدت پان کې زیاد رد د دی دی د کااصل موضوع دقرړن تو حید ده تو حید مقابل چ شرک دی او ش اقسا موباربار موږوي ش فلی بعدت څنګه عبادت د الله حق په وړاندې بل د بل کې نظر نیاز د بل کې سیدا رکوبل د بل کې دې ته وي شرک په یو د شرک په دعا په وانه د الله حق په وړاندې له دعوت الحق اعترف کې چې رامدځ فرنګار اوراس کې فرنګار اوراس کې فرنګار اوراس کې دې ته ویل کېږي چې شرک په الله عالم دا پارسه ونی پويږي او د حال له خبر دې دما پیروم خبر دې او دا رنګي فرانکهوم خبر ده نو دې ته شرک فی العالم شرک فی التصرف الله څنګه کارونه کوي نو تو دې ابلوم کوي او ځنې چنه قطوان دی او بدل دی او تعالی کې او والا دی میلاو دی دا علاقه کې چنه او تصرف کوي نا ولله کو سماوات او لرد يدبر الامر تدبير د امور هغه وځي والله کوي نو شرک فی التصرف نو دلت شرک فل عبادت ما علم ينزل به سلطانا نذر علی که الله پاغهونس دلیل اما ليس لهم به علم څه مطلب د دې تی کی دوی دو بندګی دي غیر الله کوي ما علم ينزل به سلطانا دین باندې خص دلیل نه دراغله ها دلیل نه دراغله دو سر بخونی کنه نو ما ليس لهم به علم دو سرو نشتا بل چنه متپوس کی کنه ما ظالمین من نصير بس بس قات کله مسله دا شی. تاته دی غی دلیل معلومیک یا غی دلیل تاته راشی یا دادا چې تبل جانا تفوسیک بارنم نو در غی معلومی نظر دی سلطان دوسرام نشته و ما علی سلام به علم بل چانم تفوس مش کوله و مال ظالمین من نسیر او ظالمان په دې سنگت چې قران رحم الله بوي چې مجلس کې وخت تسنگ معلومه دي چې دې مجلس کې زما مرګر کوم دی او مخالف کوم دي ځکه مجلس ته او کس ناقص او خلک راضي تمه څنګه معلومه تابچاغه مساله بیان کئ او مساله وداسه بیان کئ چې وایا بدون من دون له د عبادت کې سوا د الله نه دا غا چا دلیل په الله نه درالې کله نو د سر وشته نه بل چا سره نه په د شرک بو کې رد د شرکو کې مساله د توحید بیان کئ آیاتونه بیان کئ بیان دک دره او چلے ور تیر دا دوه چله بتر یوشي چې ووچله تریوشه نو تاسو په تطاولنی نه کنه وسوقات تکله یو مسله کوي یوزنی خلک خوشاله شي او زنی خفشې کنه چې خفش له نوسته خبره په بدو لګیدل کنه او چله بتر یوتریو تریو, تریو کې الګ سات پس مجلس نه لاړ یا و بندوبست جوړ کی چې پتام لو کې وشال قران او تو بیانوم کوي او و مجلس کې وسه نظر یي چې چا منیاسر کې چا وچله کولاویږي او چا وچله تریويږي ځکه قرآن د دا چل خل کوله کنا كل مرګرم معلوماتو د پاره یو مسله دی به خلک ول بدو لګیدا و چیرې به طریقې خلینه وبړ وبړ وبو کی یا ما مخامت تاسو نه تاسو پته ولګیدا اسې زم مرګر نه دي اسې زیراجي اسې ناشیک پته وتا تولګی کنا او چې خوشاله شې سا خبره مانی پزړی ولګیدا په تاسو چې دا مرګر نه دي کوم مرګر نه دی هغه به بندوبست جوړېسته خلاف نتور تا وای النار ورا دلته مفرد راوړ دي چې تاسو خلاف حمله وکي تاسو رد شرک وکم بدعت رد وکم دیو مخالف شي به بندوبس جوړي داملې ادهرنګ د دا وله ټکولو د زغلولو نو تو یو دمو امکانه انار دا ټکي مفرد راوړ دي مخ کې رست سره نه دلګولې انار سم مطلب اور دنه انار اور کې وایتم ان نار ور د نوځي فيه كنار د نظر کې ور دي د نوځي فينار ور ته وځي ور ته ودن کېږي تد حق خلاف را پاسي حقا مسله ته باندې بدلږي اتل وچلې چې هغه بدل کې بد بد ګوره نو دا خودور علامه خراب ده وځه تطلع اکل چلوستې کې په دې مونږه یو اته نو اک واضح تاریخ په پېژنې وته وجوه الذين كفروا المنكر همخنوا د کافر و ک المنکر تریواله مخنه بده تفته لګي یقادونا نجديدا یستون چعملو کې بالذین پاکسن منی اتلو علی حمااتنا چلولی پاغه موناتونه زمونږه آیاتونه لولي له دې کان حملو کې لکه سن ستریقي سلام لو کې فتیپو لګي دارن خلکو چ خلکې متفر کې بد ری چې ورته وئ کنزل ورته و مجلس مجلسې و شړي کوون تو ورته فت ب خبر در نه کوم تا ب شې من ذلك کوم د دی نه ډېره بد خبره کومه تاسو منصوبی جوړهئ د نه د خبره ان نار چغ ور دی نار لکن نار منکنل نار ان تلی نار فيکن نار ت نار وعد الله وعد الله الذين كفروا وذاك دال الله من الكافر سرا قال دغه وور دکنه او بیسالمصير خوځې مې الترفکی پاتې کیږي د 98 دی نات او بیسالمصير کله چې تا دا خبر وکړم آتا د خپل مرګره مې معلوم شوت او دا رنګ چې نات تا خپل مخالف معلوم شوم تا د آیات لستم چې دغه ګورې نو وور نه وتلې وور ته بزي مې دی خپل وچلې به سم کی کنه ټول خلک او اسم ما ته ګورې چې زما وچ ل ت دی د وچ ل بهسم اوس ل غلی ت خل رد د کا یای نې خلکو ریبه ممسون بیانیږې او مثال ځکه د خوته غلی که نه چې ان من نار منکن نار فرکن نار انط نار لکن نارقد خللو نار خو غه شو چې غه شي تو اوس بایان شو کې یایوه الناس خلکو ری به ممسون بیانیې او مثال. فستمعوا له ونغور تکیدای غور تکیدای خو بڑری گئی ما غور تکیدای چې چيله متروای ځان څنګه هغه مګډوړای ان الذين تدعون من دون الله يكناك سانت تا سو دڅګه وسوادل نه نه يخلقوا ذبابا برن في شرك في العباده ويعبدون من دون الله عدت ان في شرك في الدعاء قدون من دون الله چی غوای لن يخلقوا ذبابا د رګز نشي پیدا کول یو مات کوله وښتا ما اوله اګل چې دا ټول ور ترجمه شي مفسرین وي یو مات ول ذکر وکم مش ذکر ور ول ورته یو خدای نا خلقت ته نا خلقت ته کنه نو زکه دې مش تذکرہ وکړک چې نا کسل خلقت چاندامونه دغه کم دي هغه نشي جوړول زیات اندامونه ولا بس جوړکای یا دامون داورونو سره د مشابهت لري ولی اغوتل گنده خراقول سره کار دینم ماتم کنده کې کار دینم کوم ځکه ګنګیز یاته وینم مچن به باندېږي کوم ځکه ګندخ اورا کو نه وي نظر دی غیر الله وینځرانې وي شو می وي دغه ځکه یو دغه منجوران باندېږي دغه یو بل سره مناسبت ته کار بل جن مچم به حیا ده ته شړین به راځي دغه منجورم به حیا ده کنه ته شړین به راځي کله شموخد داس دانګ واخلک دغه دربار نه د اوس غلمه بل زګور بیاو پکې ناسي دغه څو نه ته سیکه واخلان مچانو شړا کومره نبار و باسب بیا ګوري بیا پکې دنه دا بیا حیا دي کنه منجورانم به حیا داوم به حیا بول دا مچ دغه ته حیا سرکار نشي صدې کې چولګې هغه هم چې حیا سرکار نشي کنه اغه بیا به زده کېږو کار څنګه چې هغه ته سرکار نشي موچو می عزت د بیا دې نو دا شې نه بيجني کنه داګه پردو خو سره نا صفاست دي داغو نه ې زت ک نو د بل زت ک نو د قرنې مچون د قشانت دی که نه او بل دا چې منجاوران سره ج کومخور رااک هغه زیات کار هغې چغ زااړی بیکارئ او مچون د قې خوشالی چې بکار شي زړور شوئ چې دا پې بږي دو بل سره مناسوت دی که نه ل خللوکو زبامه هرک م شي پیدا کوی او مچ لوتمله اگر چې را مشي ددوخواته راجه م شي مجد نشه پیدا کولی و این اسلوب همو الزباب و او که او تختی دون دا مجد شای انسی شه منجور لگه رو اگر شای پخل را خوري لیکن مجد پکین او که پخل پنجو که و او شه دقا منجوران دغه دقا معبودان دون الله دغه مجد نشه نشه خلاصوالی و لوی توانولا اگر که تود راجم بشه و این اسلوب همو الزباب و او تختی دون دغه مت شیان سی شی لا یسن کی ذو امینو نه نش خلاصولته نه نش خلاصولته نه دغه مون جوانان چې دې درګاونو نش شی او تختې نو دغه مابودان هغه نش نه لکه څنګه دغه مت شی او تختې نو دوت نه نش خلاصول کنه نو ګوره لګیا دی چې ما نه شی او تختوله منځور لګیا دی چې ما دې درګانه ته شی جوړه او تختوله دلګیا دې کلو بل منو یا سلو به مځباب او سیان من نش خلاصولته نه دا ټول دغه شان ته یو ګډ وډ مخلوق ده ویني سلو به مځباب او کوو تختې دونه مچ شیشه لا یستنقذو من نش خلاصول ده دینه به مچ نا غشه نش آزادول کوم شه چا جوړ نو دی غنادو به چې قوت قوت پکوین او خپل غسې زونه و خو مله کړیو کنه نشي مانا کولې چې نشي ځان نه نغاک زره نشي دغه کولې اودارنګي دونې شي دغه مچان نو نشو واپس کولې یاد هغه منجوران ته نشي شيک منجوران ته نشي شي دغه دربار دربارین چیرې دغه د مو عبودان هغه نو نشو واپس کولې دا ټول بیکاره خلقت کوي دا. زو فتق طالب والمطلب مڅ شیشه تخت او تخته و دونې شي واپس کولی کارنګ منجوران ته نشیشه تخت او تخته و دونې شي واپس کولی چا خپل شی و تخته مچ اغه نو واپس نشي راوړای چې کمزورې مخلوق دی ناقصه خلقت مخلوق دی نوстаў يا او شې مبل چا نسنګ واپس کی ټول لال تراډي پنټیمانه مالو تختهو پلانټیمانه شی پټکړد غلا یو کړه ډاکه یو کړه زموږ د مالو واپس شی نشي واپس نو ستاره شپه چې واپس کی abe کمزور نه نشه واپس کولی چې مځته نو به ضروره نه څنګه واپس کی نشه واپس کولی کنه لایستن کې زه هم نشي دا کولی یو ناقص مخلوق کئ ماغه پیدا کولی شي نه دین ناقص نا هغه خپل شي واپس غستې شي اګوره یو مناسبت بلوم د کنا مخ ناقص الخلقت منجوران تا ګوران چلاشی دربارونو تا ادارنګلېلې دربارونو چدي لکلا خن خن بابا دربار ده یا دې پیر بابا دربار ده یا چن هغه داتا ګنجبخش دربار ده چې لاړه شکانند ټوله ناقص الخلقت په پراتې کېند منجوران ته مخ مخ ناقص الخلقت اندابو نه کم دي دې منجوران ته چا وو پوزنی هغه راښوندنی لپاس نه وکټوی چا وښتینی چا به څنګه غلاس نی چا وسترګنی چا وغوغنی یو نامونیده قسمه قسم توا یاره دا سړې مو چا غوغ نشتم داسې مو کتې نو دا دربارون تراش کنه تا ته ملويږي چا وغوغنی چا وسترګنی چا وښتینی او دا په باباته جټول مرناسته دلای غوغ ورنکړه دلای خو ورنکړه دلای لاس ورنکړه وکړه نو تاسو شي راکی ته یو ځل لار شي هغه خودقځه کې پراته دي اخپل ځونی وقفه کړل نو مجرم ناقص الخلقته نو دغه دربانونو مل چکونه نشکنه داون ناقص الخلقته بیکار دي بل د بدن ته ګوري وسه نشتا هغه ته ګوري کنه نو کوم سہایس نشته دا ژوند نمونی کنه ورته بدلت نه راشي دا یو بیکار مخلوق ضعف طالبو ول مطلب طالب څور پسی لګی چا څاپسی چولګی دا که معبودان من دون الله راپاسین د مچ پسمن دی وی وی نو دام طالب دوم کمزوري دي او مطلوب هغه شي نه هغه مچ هغه نشي هغه کمزوري دي ردوالعزو ف طالب والمطلوب طالب نمراد دغه کسان چې چانه شي شو تخت ده او تختو معبودان باطله او مطلوب نمراد دغه سبب یا طالب نمراد دغه عابدان دي مریدان دی کرا پاسي د درګاونو نشي شي غواړي نو دا طالبان طالب شه او مطلوب دا دربارونو نشلل او دا چن مابودان مندونې لاشل دا دوه کمزوري دي یو رازين د دربار نه غواړي او دربار ولا دا دی چې داغه متمن اختیار نه چلےږي نو داوم کمزوري ده چې بل نه غواړي هغه کمزوري ده چې بل نشي شي نش خلاصول طاقتور ذات پرې ما ماقدر الله حق قدریک قدر مدد کړه چې الله رب عزت دو لکه څنګه قدر کول کو حق دی هغه قوي ذات داوتول دا داوتول ځیشتین دا ټول کمزوري دي ان الله لقد ينزذ یقینا الله ضرور ذاته قوي دی دے دے عزیز ضرور ذات مشرک تبا ده انما خر من السما مشرک تبا شو ها دا سیدا کم نماخر من السما وهکه اسمان نار تاوشه معبودانه کمزوري دي معبودانه کمزوري دي سر فده ورته سررسولی مشرک تبا د سمان نارتهسمان نارته شي نو د تبا شو اوس چې کوم د چا چې بعدت کوې او به راپاسې د سر طوې نه هغه خو ددن نه ماپله کمزورې دي ځافت طالب مطلووب ان الله له کجوناازیت اللهفی من الملایکې رو س می نن دغه مسی دپاره چېوه نول دوې به مس اوله انلهنه ت دوه مندون الله ل یخلو قوو با اړی فرشت یاستفی من الم کې اړې غي فرتون د رسولان نو من ناسې د خلکو ان الله س بیر انسانانو کې رسولان بر نه فرشتې خبره را وړي کته رسولان دی هغه ئ ما به نهدي خل په هم پو د په مجد حالاتاپتونې حالاتو یا چ د پار حالات من که نه چا مخکې د ترشید او قرارمان دی و ال الله ترجع الامور خاص الله تبه گردو لشان جان د کارونو یا ای ال دینه منو کو واست دو عبود ربکم افال الخير لن لكم تفلحون بندګی دی غیر الله مکوای یا کسانو چې من راو د سیدو رکوک سیدو کای و عبود ربکم عبادتو کای درب خل سمت لو واحدو ربکم رکو سیدی خمن کو لیکن دربانونو ته کوای ولی ال زیات لاس په نامه ولادي کنه نورکو مخزه کړکړه ابه سیده کوي ابا چې انځه کا ورته وي دا شمو کوي مومینا نورکو کوي الله تا سیده کوي الله تا دې الله بندګي کوي وفال الخير او کوي کارونا چې تاسو په ربا کې فېدای خير هغه کارونا دې خير چې کامیاب شي بندګي دې غير الله ضاخو خسرت دنیا او اخره او شه نو ا تاسو وینئ د هغه چې نه د الله پرته بل څه خلق کوي زبابه قسم نشو تاسو وسوسره جهان د مشرک تباه ده د اسمان نار تاو ده اغانغه معبودان هم کمزوري دي را فاس کنه jihad سره وکا وجاهدوا لله jihad او کپل راج الله کې لکه څنګه jihad کول حق ده هغه تاسو غوړه کړی دغه د فارق او ما جعل عليكم في الدين من حرج اني ګردول تاسو د فارق دین کې ستنګ شیا دا نه رخه دا یو جبر د پتا سمنه یا تکلیف مالا تا په چې برداشت کول نه شي ملت عبيكم دين ابراهيم ملت دين ابيكم د پلار ساتو ابراهيم چې ابراهيم دي اغم ته په بچهانو دالنګ دي غټانو اده قوم پلار دغه مخکې دغه مصله بیان کړ د کنه متعود ما لا اسمع ولا يبصر رب الذي يحيي و يميت ارده کې بیان کړ د کنه لا يحب الافلين اني بري مما تشركون ولا پاسه کنه د پرني کا دین ژوندې کوي واسماكم المسلمینا اغه چا نو می خیر تاسو مسلمانان ولا تموتن الا وانتم مسلمون من قبل مخد مکنی مخد دین مخدنی کتابونکی وفي هذا فريق قلان قوم دی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ليكون الرسول شفی غمر موجوده شهیدا بیان كون کې علیکم پتا سمنه دا دین تاسو تور سی وتكونوا سعاده على الناس ا تاسو چې بیان کول کی په خلق باندې رسول کې دي خلکو ته مفاقې مسلاتا نو پابندیو کې د موز اقامت څه مطلب د دې چې نو له هادو ساتې کنه مراد د دې تمام ارکان شرایط آداب او دا موز باندې موزي چې د شریعت هم نافذ وي فقې مسلاتا نو پابندیو کې د موز او زکات او ورکه زکات او تاسو بالله مونږ له له یو پر دین د الله تعالی او مولا پهنی مل مولاسته معلاون من نصیر اوښستین دا چې تاسو دا خبره وکړ نهله دی نه ته دوه مندون اللا لین یخلقکوو زباوه د خلک خلاف راپاسې که دامن دامن جووران متشکې را شي داچین مشرکان متشکې را شي او هم ل هم دوندون مخضرون دو داهلهخرې رستا خلاف شي لیکن دا ده چې بل الله ستا مولا دی که نه په مولاونې من نصیر هغې نمونه نامونهاتې برا السلام دی که نه ګور هغه یوازې ور مخلوقه زکه چې ور ته وردل کېد نو یوازې کنه اکل بوتانې ماتون نو یوازې کنه اکل فلارتاده قوم کا بادشاہ ته دعوت ورکون یوازې کنه هغه یوازې الله دیمنداد وکړ نو کټه یوازې را پاسې الله بس امداد که کنه حالات پر راضی لیکن دا حالات په دې اطمینان دی د تسلۍ به وي ادا رنگي او اعتراضات قوم خلق کوي لیکن اعتراضات ه هم ختم چې له دی نوته لامن او حکو مرب ف مینو په توې دله قلوبه هم ټول خلک به بکاننی تا یو ممسیان خلړ ونې تر ل داسې نه ده چې ټول زونو کې دغه نفرت دی یا ټول تا نه خلاف دی داس نه ده کسان ب داې چېته او بیا سر ورکي او قلوبي قلوبهم ځای غون مرضون عقب نور بستا مګری که دغه رنګې دعوت ورکو بیا کامیابسل که نهقدرافه خلوک میون ان الله جنا من دون الله لا يخلق ذبابا جواب سرنشت جواب سرنشت نو قامربلکانا قامرب دي مومنان ادا وخربي كانا بي دو تمل او اسلام او چاتونو مدنا ناکام دي کانا گورن نو حله سلام واقع بیا ور پس آدانو संविधान نو فیرونیا نو گا ناکام سل کانا اول کی قلد فلح المؤمنون اخر دی صورت کی سوئی اخر دی صورت کی وین لا یفلحوا الکافرون قافران تر نوہ ناکامیږي سم مطلب چاغه رالله